Sziasztok! mindenki, aki ezt hallgatja, büszkék vagyunk rátok, mert erősek vagytok. Összegyűltünk, most már négyen, nem már egyre nő a létszám itt audio-kommentáról, audio, kommentárra, audio kommentárra, mert úgy voltunk vele, hogy meg kell nézni feltétlen a 365 nap film-eposz sorozatnak a harmadik részét. A 365. Nap this day. Van ennek magyar cím egyáltalán? Egy újabb nap. Egy újabb nap, nagyszerű. Szóval az első részt megnéztem én egyedül, Freddy, aztán betársult a másiknál Gergő. Szia, ja. Gergő. Ja, sziasztok, hello. <laughs> a, aztán még a sorter. Papaja, sziasztok a rohadt életben és nem nézte meg annó velünk együtt a második részt, mert ő már előtte látta a kedves feleségével, úgy gondolta, hogy ez egy nagyszerű ötlet lesz. De most a negyedik ember is becsatlakozott a harmadik részhez, itt van még Black Sheep is. Sziasztok! Igen, lepaszoltam az asszonyt. Hogy tehetted ezt vele? Mert ő tudom. hogy reagált erre, hogy azt mondtad, hogy nem, Nem először, örült, először örült, aztán rájött, hogy szeret engem szenvedni, látni, és aztán egy kicsit már bűntudatot kezdett bennem gerjeszteni. Én... Háttérből még nézheti, hogy ki ez, ez felmerült egyébként, hogy beszáll ő is, de aztán végül is Én én én a filmnél ez egy külön kontextust kap, ezek a amúgy, mondatok. Amit, amúgy tényleg még nem késő őt is idehozni a mikrofonhoz, mert ez egy teljesen új dimenziót adna egy ilyen film De Szerintem, ha a felénél csatlakozik be, akkor is föl tudja majd venni Igen. a fonalat. Te figyelj, hogy teresnyét ne, ne veszélyeztessünk már. Tehát azért <gül> van egy határ, amit mi sem lépünk át, szerintem. Ez igaz. De legalább a kutyád de, de, ott van veled. Nem, ő sincs, nem, nem, nem, ja, nem. Kell, nem kell, hogy szegénynek kihújjon a szőre. Sokkal komolyabb szabályozása van most már az állatkínzásnak is, úgyhogy azt meg főleg De a hacsit azt együtt néztük. <sírtunk> nem spoiler? A... Ja, bocsán, annyi, hogy Spoiler, ja bocs mondja. Annyi, a negyediket meg én majd vele fogom nézni. Ja, hát azt, azt feltétlenül. Remélem, hogy az már IMAX 3D-ben lesz olyan, hogy ilyen szagos is. Ja. De spoiler, még mielőtt elkezdenénk, én ezt már az előbeszélgetésben is mondtam, hogy az égvilágon, tehát minden, ami sejtem van, az mind tiltakozik az ellen, hogy én ezt most megnézzem. Még azzal együtt is, hogy veletek közösen fogom, ami biztos, hogy majd dob az élményen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele? Milyen elvárások vannak? Ennek, ennek a filmnek határozottan jót tesz az, hogy megnéztük nem olyan régen a Suburban Cescac-ot, mert ez csak segíthet a film megítélésének. Amúgy én sem vagyok most annyira ráhangolódva erre a filmre, konkrétan a fejem is fáj, elég zsúfolt napom volt, tehát a go on és nem lehet ilyen 365 nap film, ami amihez nem készült filmbarátok audio kommentár. Bár ha tényleg lesz negyedik rész, akkor hajlamos vagyok már átgondolni ezt, mert azt hiszem, hogy egy trilógia az elég lesz nekünk. Hát őszintén szólva, én úgy, én úgy állok elébe. Tehát most már tudni hmm. akarom, hogy mi lesz ebből, meg a tényleg az? jó, jó igen. igen, határozottan állok, és a, amiatt meg főleg, hogy Freddy sem passzol -e minket azzal, hogy jaj, fáj a fejem, mert ennél a filmnél az is egy <tos> másik dolog. Ja. Massimo nem igazán hajlamos az ilyeneket elfogadni. Mint hát ő. eléggé maximalista, úgyhogy. Jó, a harmadik rész az IMDB-n 2,5-ön áll, Az azt jelenti, hogy emelkedett a pontszám a másodikhoz képest, ha jól Nem, bocsánat, bocsánat, bocsánat, nem. 2,2, Én 2,7-et látok. Én Akkor 2,7. A, oh, a másodiknak 2,5, az elsőnek még bombasztikus 3,3. Azt a minden itt. Hát az olyan jó is volt. És én az elsőnek még 3 pontot adtam, teljesen ledöbbenek én itt. Hármat. Azon is lejjebb itt az rá. átlagát végül is. Na, de um, ami nekem feltűnő volt, hogy mind a három film kb. percre pontosan ugyanolyan hosszú, és tekintve, hogy a másik filmnél előszeretettel mondtuk, hogy ennek a története úgy össze lett volna max. negyed óra, húsz percben, ez egy, egy nagy teljesítmény. És utána kellett olvasnom, hogy mi volt konkrétan a második film végén az a nagy dráma, Ö, mert konkrétan már csak a, a gonoszikere emlékeztem. Hát meg a, a gonoszikertest, látszóra. igen, hogy hirtelen egy ilyen Family Guy kerültünk át a vége felé. De azért legyünk őszintik, vagyis hát nem tudom, én most minden szarkazmus félretében, én egyébként úgy állok hozzá, hogyha ha esetleg jobb lesz, mint az első kettő, én azt is el fogom ismerni. Vagy hogyha esetleg ne adja az ég, de valamilyen csoda folytál hozzá egy olyan szintet, ami nézhető, akkor, akkor nem fogom csak azért a földbe döngölni, hogy, hogy a földbe döngöljem. Én azt szoktam mondani, hogy minden filmnek megadom az esélyét, hogy 10 pontos legyen. Én most is így állok neki, de, de nagyon, ne, meglepődnék, ne nagyon meglepődnék, ha az lenne a vége, úgyhogy... Azért azért tartjuk fönt, hogy még okozhat meglepetés, de nem kifejezetten erre próbálok alapozni. Ha csak annyira lesz szar ez a film, mint a legrosszabb szürke 50 árnyalata rész, ami szerintem a második, akkor én azt már egy sikernek fogom elkönyvelni, és egy hatalmas minőségbeli ugrásnak. Igen, tehát hogyha IMDb mondjuk adhatnék egy, erre a filmre egy négyest, az már, oh, oh, az az már egy lenne. óriási dolog lenne. Igen. Science fiction. Igen. Jó, de meglátjuk, állítólag jobb, mint a második, én már nem én... egy ilyen véleményt olvastam, de mondjuk az a mérce, az nem olyan átugorhatatlan. Akkor a szokásos menetrend, ja, Black Shipp, még akartál valami ivójátékot, hogy mikor legyen? Én, én akartam ivójátékot, de nem tudom, hogy mikor kéne ivójátékot, mikor kéne inni, amikor szex van, akkor így ak, vagy hogy csináljon. Tehát akkor függ, ennek. hogy mit iszol, tehát hogy milyen gyakran, El, mert a töményet, akkor minél Nem, bort, kell? de egy elég erős, ez az Áfonya bor, ez, mm, ez egy elég szór rohadt erős bor, és rohadt sok van belőle, úgyhogy valami olyan kéne, Ami... Nem ezt ittad a rum közben is? De, de, de, de... de és akkor rumot kellett volna inni, nem? Igen, Igen. Én. Én szerint, azt szerintem ilyen... akkor így áll, hogy amikor panaszkodunk rá, hogy milyen szar ez a film. Na nem, na... Ez Forter kicsinál egyedül úgy. Vagy, vagy ilyen zenés montázs jelenet, aminek semmi értelme. Akkor legyen zenés montázs jelenet és szex, És aztán ez mondjuk fél óráig, és aztán meglátjuk, hogy milyen tempóban megy, és yes, aztán... Majd zenés, mondás, küzdel. kötőjel, divak, bemutató. Aha, jaj ja, jó, rendben, akkor ez lesz. Hát a mikrofonkarod amúgy lehajlik az asztal alá, mert úgy akkor, <gül> akkor rendben ez <lesz> szerint. <gül> Bizony, hogy le. <gül> <gül> jó. Többiek hogy készültek, Gergő, Fredi? Hát... Nekem, euh, nekem csak Freddy. kóla van. Na most... Nem akartam újra sörözni, mert család itthon van most. Nem akarod, hogy úgy lássanak, hogy a Szablet Szenesquad család nem, nem. Jó, hát az egyszer történik meg egy Freddy akkor ultimátumot kapott, hogy Igen. ilyet nem lehet. Nem, ott egyedül voltam a, a lakásban. De láttak másnapot, az volt abban. Gergő, te mire készültél? Hát én egy extra erős citromfű teával, a... van egy ugye ismert hatása, hogy idegnyugtató és pihentető hatása van neki, úgyhogy én most ezzel készültem. Én ugyanígy az idegnyugtató hatás miatt én vörösbort hoztam. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, a menetrend a szokásos, visszaszámolunk, 3-2-1 indul, és akkor ti is, mi is közösen megnyomjuk a Play gombot, és akkor egyszerre látunk mindent. A filmből egyféle Netflixes verzió létezik, úgyhogy nem igazán lehet itt probléma szinkron ügyileg, hogy mindenki ne ott tartson, ahol a másik. Jó, kezdjük el. Uh -huh, persze. Meg? Persze. Persze, persze. Jó, akkor, áh, ah, mély levegő. 3, 2, 1, indul. Jó, kis Netflix logó. Jó, elfelejtettem megnyomni. Mindegy, most már nem veszem föl a fonalat, majd meséljétek el. Na, Na srácok, mit szóltatok az új Trónokharca sorozathoz? Még nem láttam. Még én se láttam. Az olyan lesz, mint a Sasquatch náról, csak itt másfél óráig beszélünk teljesen másról. Aha, jól van. Csak az érdekel, hogy érdekel egy. Ez állam. egy csöcs. Ez egy új. álló csú, És tényleg, mekkora már logóban is van egy csöcs. Ez a Quake logó volt, nem? Hogyha <gül> valójtott. <gül> Jó, más zene. Ja, igen, jaj, a Black Sheep készítheted, <gül> meg jön a Art meg nem tudom milyen bemutatók. De ez még nem montázs, ez még csak egy intézm. Nem, ez még nem. De mindjárt jön Nacho. Ja igen, az orális sex Szexnek számít most. Ja, persze, hát... Na... Ja igen, a második rész végén elvileg úgy tűnt, hogy az Anna az meghalt. Milyen oh, eredeti. Lora. Lora. Hát az az izé karakternek a neve, a színésznő neve Anna. Ja, ja jó. Anna, okay. a, meg az, az, az a film. Nagyon volt Anna. <gül> jó, bocsánat. Olyan összetett figurák vannak itt, <gül> hogy Féli <gül> már nem tudja követni. Ó, <gül> <Hú>, ez <gül> már montásnak tűnik. De Black Ship a nélkül is, amúgy. Ne, nem, nem, ennyire nem, nem, akarsz szabályok. Ó, eljátsszak, hogy meghalt. Egészségetekre. Nekem olyan verziókénál, hogy írják, hogy mi adal. Tényleg, akkor elkezdem én is. Montázs és divatbemutató. <gül> Én nem. Mi meghalt? Biztos, nem. Szerintem csak eljátszák, hogy meghalt, Igen, hogy legyen. Lehet, hogy a házvezető nőjük halt meg, és az hiányzik ennyi. Nem, az ikertestvére testvére halt meg. Az ja tényleg, az is meghalt. Az meghalt. Az meghalt. Ja, lelőtték. No. De nacsó Na Na még él? Hát az a fontos. Annyi a bírom Massimót olyan kifejező arca van, nem? Szex közben ugyanígy szokott nézni. A napszöveget többet hozzátesz a kifejezéséhez, mint a mimikája. Most egyébként nálam semmilyen felirat nincs jelenleg, úgyhogy hmm. kicsit figyelnem kell a szövegre, de nem baj. Ja, az a tanácsol nem jobbra. Az, az, az ő, persze. Itt, ez az... Beszélő napszemüveg. A legszebb férfi, a legjobb ember a világon. Természetesen csak Johnny után, de őt most nem számoljuk. Az utószinkron kicsit leugrik a képről, nem? Ez már az előzőekben is így volt amúgy. Nekem inkább az tűnik fel, hogy CG-vel kivahomályosítva a napszemüvegének a bal alsó sarka. Megondolom visszatükröződött a kamera. Biztos amúgy, de azért az az az az már elnagásában is és és meg és tudják lehet. oldani. <laughs> de vannak, tehát azért kicsit, kicsit magasan vannak az igényeidén én úgy érzem. Bocsivá, minden mezei tévésorozatban meg tudják ezt csinálni rendesen. Ezt mondom, magasan vannak az igényeim. <gül> Kurva életben. <gül> Egy órát kapsz, de hol adja oda neki a karórát, tudni akarom. <gül> Most amúgy ki a szomorú? Most mindenki szomorú, főleg én. Csak mondom, hogy ha nem ezt néznénk most, akkor a következő Bad Movies videót vágnám. Ez csak azért, hogy mindenkinek nagyobb legyen a rossz kedve és a bűntudata. Elég nagy. Helyes. Nálunk itt a szomszéd szobádban a jumanji nézik, úgyhogy... Hm. Melyiket az eredet itt a, a Williams-est? Nem, nem, a legelső dör Az jó volt. Az nem volt rossz, hogy érkezik. Az, az jó ja, volt. Ja. ha. Kösz. De. Csinem, ez az angol szinkron, ez, hogy mennyire nincs összhangban. A gonosz szikra. az a, go a gonosz Még a képen is gonosznak néz ki. Sadám <síns> Hussein feje van neki <síns> nagyon durván. Ez egy őszinte temetés volt. Olyannak akarnak emlékezni rá, amilyen volt. Szexed a Wake up, bitch! Oh, de jó. Ez a kémia kettőjük között, ez szikrázó. Hát ezt még Walter White is tudnám mérni. Szerintem ők valóban szerelmesek. Főleg a nő. Folyamatosan tekinget a csávó mellé, hogy lássa, hogy mikor szólnak neki, hogy vége a jelenetnek. Csak jelezném, az előjáték már szexnek számít. <gül> ez most magadnak mondod. Igen. De mondom, ihat szabályok... nyugodtan, de mindenki megérti hidd el. Állítom fel a szabályokat, mert már minden más áll álljanak a szabályok is. <gül> Igen, az ízlaltnak már. Ez már előjáték egészségetekre. Új. Ebből szex lesz, gyerekek? Ó, ez a lövés nyom, amit túlélt. Ugh, most már azért egy finoman sejtették velünk, hogy mi történt az előző részben. Jó, várjál, nem lesz szex, akkor visszakötöm. Ez egy vadmacska. Ebben a filmben az lesz a poén, hogy nem dugnak. Hát, az akkor már nem is érdekel. Ez a you had one job. <gül> <gül> És elmegy. És aztán Massimo is. Hát, most vezekedés van, de mindjárt jön a békülős szex. Hát, be kell baszni a vízbe megint a csajt egy hajóra, aztán <gül> ha az megint az... esze jön a szex. Az mindig beválik. De tényleg nem lett lesz. Mi ez? Visszak kell köpnöd. Ez egyébként a első, vagy a második részhez képest kicsit előrébb vagyunk, mert ott az első 25 percben folyamatosan dugtak. Hát az eddig jobban is tetszik, mint ez. Már nem ez vagy első három köp... első percből volt. Igen, az a kezdődött, hogy már. Keféte, pont mondani akarta, hogy hét perce megy a film, és még nem volt szex. Na azt akartam pont mondani, hogy akkor úgy van, ahogy gondoltam, mert most van felirat, és most nem angolul beszélnek, tehát az angol részeknél nem lesz, úgyhogy Ó. ott majd nagyon kell figyelnem. Nem fogod érteni a történetet. Ja, ne, hát hogyha nagyon, nagyon oda koncentrálok, akkor talán Csaj, most nagyon arcot vág, hogy ó, Isten amikor tudtam volna, hogy mire írok alá. Igen, Én ez azért neki a... nagyon... Tehát gondolj velem, most, ezek, a, ezek az emberek utána színészek akarnak majd lenni. Jó, de ez megvalósítható, erről már egyszer beszélgettünk, hogy ott van Petinzon, Stewart, Dornan, hát, Johnson. Tehát, ennyire mi... Hát mondjuk a Dakota Johnson. A igen, Dakota de... Johnson, meg a Thorne, ők, ők ugyanerről a szintről jöttek föl, úgyhogy megoldható ez, ez. Hát megoldható, de nem könnyű, tehát nem, azért nem lennék a helyükben, nem, azért ez egy iszonyatos handiket. Iszonyú nagy meló lesz ezután. Megyik egyébként én a, a nőben még úgy látnék potenciált amúgy. Hát, tehát ő, ő amúgy szerintem talán még tudna is. Hát három szerepe volt eddig, és mind a három itt volt ebben a szérián. Azt mondom, hogy innen... De innen, innen szép nyerni. Ha megcsinálja, akkor le a kalappal. Mm. Mármint azzal a kalappal? Na jó, az unalmas. Mikor lesz már szex? Mondjuk a két nővel? Hm, ez nem is rossz. A leszbisexi szexnek számít. ez a barátnője amúgy ez az, aki az első két részben is volt. Szerintem igen, csak most más a haja és ezért nem ismerjük meg. <gül> gondolkodtam folyamatosan, hogy ki a szar ez. Szerintem ez ő, csak annyira összetett karakter, hogy egy Hoppa. Ó, ez az. Ez az. <gül> ez még nem szex, de már majdnem. Nekem az. <gül> <gül> Szegény Gergő már 9,5 perce várja, hogy mikor lesz dugás, és a legapróbb jelre ugrik. <gül> Mindig hallom, hogy a slitz oda-vissza. <gül> <A> Tépő záras. <gül> Oké. Okay. Mindjétek ez... a poharat, azok a több Ez az, ez az akcentus, akcentus meghallva azt hittem, hogy megint a rúmot nézzük. egy csámpás ez a szegény lány. Nem, mint ez, a, ez az instrukció. be kellett térned a szobába, hogy ezt meg tud. Természetesnek tűnik ez a jelenet, De most, nem? <gül> Tudod mi? Mint a rémrendes családban, amikor az ellenem szexelhetve szétpattanak a varrásai, az megvan az a rész. Még igen, a, a körülmetélés jaj. után. <gül> <gül> <gül> <és> <gül> <poing>. <gül> lehagyol a fengé. Ez most olyan, mint a Charlie Wilson háborújában, amikor ja, ja. a lágyalás közepén egyszerűen fölvennek. Na, uh szerintem most már ízíthattal azt a boros üveget. A boros üveget is. Ti így hívjátok? <gül> Csak páros napokon. Vagy, úgy, néz a mit csinálni? <gül> most úgy néz a masszimum, ha először lenne ilyen helyzetben. <gül> Szerintem, inkább azon gondolok, hogy mi az a helyiség, ahol vannak. Igen. Na jó, ezért ezt, ezt, szerintem leszex. Ez egyébként már. A Ezt jó most már lehet. Nem. Ezt egyébként az elsőben is csinálta Massimo, hogy üzleti tárgyalásról fogta magát, aztán át a repülőn, és tudjátok, ott orális ja, szex igen. volt, tehát hogy ez neki nem új terep. Hát konkrétan megerőszakolta azt a nőt. Így de mondhatni. Ja, igen. meghallják a üzleti partnereim, hogy én itt milyen rossz dolgok, rosszaságokat csinálok. Ha, lent van a pánt, most meg fönn van. <gül> ez kicsit gagyi, nem? Tehát, de még csöcs sincsen. Na, jó van, -e alakul. Hát most valami viccet, valami mm. viccet Aha. próbálok kihozni abból, hogy az üzletpartnerei partnerei biztos arra gondolnak ezek után <gül> hogy ez majd a... átbassza őket, de... Megvan a... Meg van a showgirls. Azt láttátok? Valamikor régen. Nem, nem. Nem, nem, most Nem, nem, nem, nem, nem, nem, az durvább volt. Na, ne, ez, nekem ez úgy néz, kint, hogy az új nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de nem erről volt szó. Itten hardcore sexről volt szó, nem ilyen nem. ilyen softcore kis digidugiról. Ez a mozgás, ez, amit itt előadtak, ez körülbelül olyan volt, mint a Nómenes no Manest Tómenben, a Balataros <tos> <tos> Az össze <eszély> Szabó János. <tos> <tos> Jaj, az nagy volt. Beba János. Teljesen hétköznapi beszélgetés Na, a barátok között. Igen, igen. Mi is mindig így szoktunk egymással beszélgetni, mikor találkozunk. Ahogy Meghogy már járnak a Massimo valamúgy egy éve, és még mindig hallani akar minden részletet a szexről. De ja, de egyébként ez jogos, hogy együtt vannak már, ki tudja mióta, és ó, dugtatok? Hát... Öcsém. De egyébként nekem az jutott eszembe, hogy... Az, a, az volt a cí, az, az előző rész címe, hogy 365 nap ma, ennek meg az, hogy 365 nap egy új nap, akkor ennek 365 része lesz. Az Nincs ilyen szerencség. Ha nem mondj ilyeneket hangosan, Brexit mert valósággá válik. Ez lesz az új szomszédok. Nevedd a szádra Neved a a <gül> Nevedd a szádra annak a sorozatnak a nevét. Nem, tehát az ennél még a szomszédok is jobb, és ez Legsibb. az én számból egy nagyon-nagyon nagy... Megsípt divatbemutató, kocsi, ó. ó köszönöm, köszönöm, hogy szóltál. És, és montázs, ez már kettő. Ez kétkorcs. Hmm. Egészen pontosan mennyi bor van nálad? <laughs> hát, nem lesz elég. Úristen, ez a szemüveg. Várjál, nekem mennyi van még ez de... a... jó van, ez ki bírja végéig. Azt hittem, a szomszédokban minden létező szar szemüveget láttam. Nem, hát emlékeztek a második résznél is egy külön ö, ilyen tömb, vagy ilyen blokk volt a audio kommentárban, hogy a napszemüvegek, a hülye napszemüvegek. Úgy, még az várjátok a, az etus gyűjteményt, amit Twitterre majd feltudtok a szomszédokhoz. Azt hittem, már mindent láttam, de... <gül> Ellövöm még egyszer a poént, hogy az Elton John filmben is volt egy ilyen felhozata, Hmm. Jön az sms hogy gyere haza, azt megéljön, hogy ez már zsarnokság, én ezt nem bírom. Jaj, tényleg. Jó napot vágó, Isten. Ez a, a harmadik ikertestvény. <síns> <síns> <síns> Úristen, mi történik? Mi ez az izgalom? Mit utána? Hát majdnem tele volt még. Én is ezt néz, <síns> ez drága pesgő. Tudom. Nem szóltak nekem, mit kell csinálni. Neki is van egy gonosz testvére tényleg. Nem olyan. ez a ja, most Előjön lesz. a régi szeretője, mint valamelyik szürke részben, nem tudom melyikben volt. Másodikba talán. Hát ott volt a Jack Hyde, nem? Aha. Most a Bén-nel beszélt, a telefonom, <gül> <gyó? gül> <gül> <milyen> franc. <gül> hát a nacho lesz az. Az lesz, igen. Oh, nacho! Ez az! Nacho, nacho man. Megjelenne nacho varga. Azt így adnám. Na azt adnám. Anak mindenkit kiszúrnám. Mondaná, hogy, hogy tudod, mit jelent az, hogy őrültnek lenni? The definition of insanity. De hogy ez, ez az a nacho, aki a kertész, pedig a nacho, aki egy varga. Úgyhogy... Semmi gond egyébként, mert Egy ilyen elsuhanó másfél óra is vége is. Jó, Istenem, komolyan, meddig tart még ez a szar? Úgy még nagyon sokáig. De ilyen vissza. izgalmak mellett, hát jó a buli, akkor rohan az idő. Minden szuper volt, de ott van az egész kaja. Ja. Hát jó, de ez már vagy a ötödik menü, amit esznek. Hát... Hmm. Úgyhogy remélem, hogy az, az életemmel... Életem lesz. Tényleg nagy lesz. Ja igen, mert erre emlékszem, hogy ugye itt, itt befigyelt a a brazil szappanopera, hogy ugye ő azt hitte, hogy megcsalta őt a Massimo, igen, de ugye közben igen. nem, de ő viszont tényleg megcsalta a Massimo-t. Hoppá! De várjátok, ő, ő nem, vagy lefeküdt, hanem csak ha, álmodott róla. Csak álmodott róla, nem? Hát ott volt a borítókép az audio kommentárhoz, amikor a lába közé. De igen, nézem. de. de az, az csak egy álom volt, a nem? Csomó. De az álom volt, nem? De csak egy talán igen, igen, igen. Én meg úgy emlékszem, hogy effektíve doktort. Hát lehet az na, is. Most na mondja. most, most derül ki. Akkor tudod, erényes lány ez. Mondjuk azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokat ittam a második részt, amikor néztem. Lehet, hogy összefolytak a dolgok. Megint ja, olyan, olyan... olyan mondjad. Csak annyi, hogy akkor őt csak szerelmes lett belé, és ez ettől most így még szappanoperásabb lett. Én arra akartam csak utalni, hogy tényleg ez egy ilyen második rész eleje, fenomén, hogy megint olyan Elegánsan visszautaltak az előző rész fináléjára, nem? Vagy gyakorlatilag másfél percben rendezték. Jó, mondjuk. Hány percet? Tehát... 18. Félje, most a őszinték vagyunk eddig azért jóval filmszerűbb, mint amilyen a második volt. Hát tehát filmszerűbb, de ilyenkor, meragsz egy reklámot és az filmszerűbb. Jó, de ilyenkor ott már legalább öt montázon, mm. tar öt montázon tartunk, itt legalább próbálkoznak iszonyat szar dialogusokkal, de legalább valami van. É, amúgy jobban pörög, mint a második, az, az, tehát már több minden történt, jobban haladtunk előre a sztoriba, az, az igaz, de... Ettől még szar, Tehát ne e érted, Ettől függetlenül nem akarom még 90 percig ezt nézni, de most már így jártam. Ó, hoppá! Zené montázs. Ó. Ez a zene nagyon nem passzol ide. Ne, jó ez. Mm. Nem ide, ide valami pörgősebb, ütősebb kellett volna ezt szerintem. Eztől a zenétől kedven támad vetközni és táncolni. Ebben a sorrendben. Jó, csak a feleségednek szólj, hogy ne jöjjön be addig. Vagy pont, hogy jöjjön be. Szerintem láttad már ilyet, ugye <gül> a második vész nézése közben. <gül> Jó, hogy mondtátok a zenésmontást ivójáték alapnak, mert a szex az eddig elég szar lett volna. Ez kicsor, ez a férje lehet a... a... Nem, ez, ez csak egy csed. Egy ilyen random csed. Így, így kell. Hát legalább ez egy barátkozós lány. Ja. A szociális érzék sose rossz. Mi igazi férfi így csinálja, hogy odamegy és megvan a csaj, kész? Ja, és de ez meg így undorodva elvonul, mert valaki nyilvánosan elkezd kefélni szinte. Fúj, szex. Uh, ezt a képmutató lányt. Úgy lesz a nachó. Háááá! ott van! My man! Opa. Valaki megfigyel valakit? Fú, de szörnyű utolszinkró Nagyon ennek. <gül> borzalmas, nem, nem tudok elborrhatóztatni tőle. Azt kellett volna mondani, hogy did you lost baby girl? <gül> Tényleg borzalmas? <gül> De ezt de lehet csinálták a... amúgy, mint a Bud Spencer filmeket, hogy felmondja mindenki a saját nyelvén, aztán utána leszinkronizálják utólag. Mindjárt jön a kifakadás a Massimotra, hogy everybody betray me, I fell up with this world. De figyelj, a Bud spencer még az olaszra is szinkron került, tehát a Bud Spencer hangját nem hallották az olaszok sem. Hát de a Massimot egyéb... elnézve lehet, hogy nem árt néhány embernek ez. De egyébként tényleg valahányszor itt angolul megszólalnak, én is azt érzem, hogy semmi másra nem tudok figyelni, csak arra, hogy, hogy egyszerűen... Nem ilyen természetellenesen. Le, hogy... Leszakad a képernyőről. Ó, montázs, új montázs. Köszönöm, igen, azt hiszem én is, hogy ez montázsnak számít, de akkor igen. Mindjárt Massimo is lejt egy strip trízt, az nagyon jó lesz. Én is privát rúttáncra szoktam hordani amúgy a csajaimat. Na, az jó, de hát az első részben meg leszopadta magát a csaj előtt, tehát ez igazából már fejlődés. Az én csajaim meg privát rúttáncosok, bocs. Jó. Weird flex fat, oké. Okay. <laughs> <laughs> Micsoda Ne, Massimo, <laughs> Massimo jelenfejlődés. Ez a szegény lány szerintem mindig elfelejti azt, amit nem utoljára hallott. Ó, lesz közönség. Ez a dal, ez a viszonyat. Nem, ez, ez abszolút nem, nem élik ide, ez, nem is értem, hogy ez hogy jött össze. Hogy ez mennyire nem szexi, az valami mennyire, Igen, tehát hogy, hogy mennyire nem erotikus. Ezt tudjátok milyen, mint abba a, a idétlen, beneflekes, j filmbe filmben a gangster románc, vagy mi volt az? Ott volt ez, hogy így próbáltak romantikázni, és iszonyú cringe volt az egész. Hát nekik legalább a való életben összejött Igen, úgy. Úristen mennyi alapozó van azon a bal oldalán. Még a seggén is alapozó van. És most ilyen tök rosszul csinálnám. Van egy ilyen ja, férjek... Tűz közöttben. Van, van egy ilyen férjek gyöngye epizód, ahol ráveszi ilyen, ilyen pszichológiával, hogy a felesége menjen ilyen a striptease kurzusra, és totál Be van indul az ötlettől, aztán a nőnek annyira bejön, hogy otthonra ilyen rudat is szerez, és akkor előadja, és ilyen katasztrófa az oh. egész. Leesik a földre, meg ilyen. Ó, oh, orális ez az. Hmm. Jó, ez a borda de fogy, mint a rettenet. Pedig már most próbálok kisebbeket kortyolni. Ez a rajta, vagy mit csinál? Én, én komolyan azt érzem, hogy ez van egy második erotikus jelenet a filmben, hogy, hogy az első két rész után itt már, itt már nem is próbálkoznak. Nézzétek, ez... ez, ez... nem javul, tehát... Ezeket a ruház, ruhás ruhásbasszásokat különösen unan már. Igen, ez, de ugyanilyen volt az első is. Szerintem a de... nőnek, nőnek elegedett, hogy Lehet. Izé, már visszafogja magát. Egy én karriert akarok. De ez egyébként megint a szürke fenomén, ott volt ez, hogy úristen 18 plusz és ember szíve megáll olyan, olyan brutális erotikai itt szembe, aztán közben ott is melltartóban meg ruhában ez, volt. Ez, ez, amit most látunk, ez kőkemény 18 plusz, azt kell ez, ez, de ez, nézz oda! Ez, ez rázza őket az áram, konkrétan. Most nem azért, de ez még egy Marvel filmbe is elférne. Hát körülbelül hát ez Nem. Hát ez. Jézusom, mi mik ezek a fejek? Én hiszem, hogy senki, egyetlen ember sem néz ki kevésbé rögzített eszközből. De jól, ez a dogmában volt. Igen. <gül> de L.A. a csodája. Jaj, jaj. jaj. <gül> Hát és akkor Edho, ez. Az meg. De azért remélem mindenki leizzak. Ez volt a nagy 18 plusz Ez nagyon, ez meg az előző. Erre iszok, is nem érdekel, hogy most nincs szex, erre iszok, is ez, ez nem lehet második. Mindenki döntse el magában, hogy melyik volt az erotikusabb. Amúgy tényleg a film az, amikor elindult, akkor kim volt a 18-as karika, és eddig ez a 16-ban belefért? Hát, hát abszolút, de mérkül. egyébként most, most csak úgy meggyedzem, hogy a másodikra is, de ez inkább az elsőre igaz, hogy legalább ott azt lehetett mondani, hogy mondjuk erotikában, meg mondjuk szexcelenetekben az mondjuk egy szürkéhez viszonyítva tényleg erősebb volt. Tehát ott legalább tényleg volt testiség, tényleg voltak a dolgok mutatva. Most ez nem tudom mennyire pozitívum, de itt ennek, ennek nyoma nincsen eddig. Hát meg ott legalább akármennyire röhelyes is volt, de valamiféle történettel próbálkozott. Hát az első. Az első. az első, tehát szerintem itt, a, itt van a megoldás, vagy a válasz, hogy miért 3,3-on áll az első, és az már így jónak számít, hogy ott legalább itt-ott próbálkoztak hajmeresztő szarságokkal, de legalább valamivel. Tehát legalább úgy tűnt, mint hogyha az egy, egy koherens film lenne. Egy Szerint... nagyon rossz film, de legalább egy film. Szerintem ezt így egy az egyben a másodiknál is elmondtunk. Valószínűleg Valamilyen igen. Deja vu-n van. Amúgy azt tudjuk, hogy a Massimo-nak mi baja van? Vagy testvér egy gyászolja? Vagy fél a háborútól? Vagy... Hát jobban szerette volna, hogyha ruha nélkül csinálják. Á! Most, ah. most durcizik. Ja most ez a, ja, a sziget a baj. Ja, mert uh -huh. látta a losztot szerintem. <gül> <gül> most kezdi bedarálni a sorozatokat. A vége. Uha. Hoppa. Ez is a masszív... A tearing bő. me apart. De várjál, hogyha ők nem dugtak a nacsóval, akkor ez nem is érdekes már így. Hát nem az. Mm mert egy pillanatig elhitted, hogy az... Igen, én, én abban hitben voltam, hogy itt ők dugtak, és ez majd egy minimálisan érdekes lesz. Ez érzelmi megcsalás volt, a sokkal rosszabb. Hm. Egyébként egy kulcsmondat elmondod, hogy miért nem mondtad el az ikertestője. Igen. Hát, tehát... hm. Kármely, itt itt vágta az egész második filmet. Ez a film mennyivel jobban működne, ha Tommy Wiseau játszana Én, a, én ugyanazokat a mimikákat és a kifézéseket látom. akkor működne igazán, hogyha Tommy Wiseau játszana a nőt is. Ó, Csak de paraszt tényleg, eldobja ott az üvegszilánkot és mezitlábban a csaj. De a Massimo is mezitlábban, úgyhogy... Jaj, de Ó, hát ez nacho a hős aki az megmentette az üvegfilánkokról. Körülbelül olyan volt, mint a alkonyabban, amikor Jacob letépte magáról a trikót, mert a Bellának lett egy karcolása kezén. Ez eddig a Sam Samálán film is lehetne az üveg című film. Hmm. Aztán... És a farpofáival szedél szüvegfilánkok. Így <síns> hogy... mondja, hogy feltakarítom, aztán megmentek egy csoport rákos gyereket az üvegszilánkoktól. Már ha határozottan kezdek hiszt is lenni. Mert nem volt szex már egy ideje? Igen, meg ez, miért erre basszuk el az esténket komolyan? És én jól magam. Ilyen után erolszik a nő ott, és a fickó visszaül mellé. És nézd, csak ki mert... az üvegszilánkon. ő egy igazi férfi. Hát ez majdnem olyan klassz, mint hát, Persze, hogy visszaült, mert nem tudt kimenni a szobából, mert ott voltak az üveg Persze. <gül> De most lehetem úgy, hogy a valóságban hívta a csót, hogy takarítsa már össze. <gül> És megnézte a produkcióját, hogy ezt <gül> Mit kapcsolt be? Én ezt nem értem. Az ébresztőt. Lugógépet. Nem, mit kapcsolt le itt az a kérdés. Égett ott a, a, az oldalán a lámpa, az ágy mellett, és azt kapcsolta le, de cserébe ugye a panelek meg fölkapcsoltak. Pont ezt csinálta. Szerintem meg mindjárt támadnak Massimo ellenségei. ha itt most bevegődne egy faszazombi zombi apokalipsis, mint a Last of Us elején, azt adnám. Akkor megnézzék még 300 részt. Na jó, annyit nem. egy pájtsegg! hamarabb láttunk férfi segget, mint női segget amúgy mm, a filmben. És a filmben is. Nem, a az láthatod. Hát az, az, azon volt azért a alsó nem ő. Ja, jó, az az egy milliméter. Hát most igyelj, az számít. Jaj. Na mindjárt megint lesz a De... kép, ahogy, amit beraktunk a videóhoz is borítóképnek. Jaj, igen. Kukucs. Egy takarót ráhúz, akkor beszarok. De egyébként most viccen kívül, tehát szerintem ez a nő ez aláírt valamit, hogy itt már nem akar filmesztelenkedni. Tehát ez így annyira gagyi. Hát, hát de, de most figyelj, fél óra a fél, óra, fél év különbsége jelent meg a második és harmadik rész. Ezt fixen egybe forgatták. Most hogy van az, hogy egyszerre forgatják, és akkor más dolgok érvényesek a két filmnél? De ja, én is erre gondolok amúgy csak, egy sem értelme nincsen neki. Igen, a borosta, az kifejezetten közkedvelt. I need to pee pee. <laughs> Szarnia kell. <laughs> <tos> Szerintetek, amúgy mi lesz a vége a Massimo-val marad, vagy összejön a Nácsóval? Hát én nagyon remélem, hogy összejön a Nácsóval. Én összejönnék a Nácsóval a helyébe. Őszintén ki nem le, hogy mi lesz. Ezt akartam én is, is, nem, is Tehát... nem is gondolkoztam még ezen. Engem is. Úgy lesz, úgy lesz vége, hogy lesz negyedik rész is. Oh, Na, nem egyszerre melyik, nyúltak érte. Melyik szed először gumicukrot? Na. Akkor már nem is kell. Tartsd meg magadnak. Jó, ja, Istenem, dráma! De, mi, de hol? Hát még nem tartunk Édes sehol. Istenem, de... Mondtás. Na, mas... Jaj, mondtás, köszönöm. Nem tudjátok, az a gond, hogy kezdünk eljutni arra a pontra, hogy ennél a filmnél még azok is jobb filmet csináltak, akik soha nem csináltak filmet egyáltalán. <gül> Jó az a kát ott a szoba közepén. De ja. <gül> az, az flex, az határozottan flex. Most az inkább szart. egy csapda, nem? Mi ez a zene? Nem, de annyira nem passzol oda a zene, hogy e, ez már ezt köszönöm... De a zuhanyzó nem... a kertre néz. jó mondom, el, szám, mindenki szégyellős, Gazdagok, te. gazdagok, megtehetik. Ó, kiveri az zuhany Hát van ilyen. Ez az amerikai szépség. Üdvözöllek a házas életben, barátom. Ez a napon fénypontja. Na, Csak oszabb lesz. <laughs> ez már szexnek számít, Black Ship? Na igen, számoljuk. Szégyeli magát, Massimo. Szerintem, hogy már is is épp, épp Annyira a szégyenli, válvását, szégyenli magát, hogy el mehet teniszezni. Tuplak. Istenem. Teniszköny. De most, most, most kezdünk átcsúszni a második részbe. Igen, tehát ez a szomorú montás teniszezése. <gül> <gül> <Mialószor. gül> szomorú montás egy divat bemutatóval. Hát, ah, az, az már megszoktam, de ez... Ennyi volt a montás... abszolút dekadenciám, amikor saját privát teniszpályán is van ilyen bírószék. A szabályok fontosak, én már csak tudom. Igen, a, a Massimo nagyon abszolút mindig, mindig tök higgadt. Olyan higgaton tudja a földhöz baszni a poharakat is. Miért teniszezne valaki fekete pólóban a tűzön napon? Mert Tehát... szeret izzadni. Redi, csak hogy mellékesen megjegyzem, hogy berendelték a félig üres 12. évadát. Ó, ez mai hír? Ez a hír, ez 27 perces konkrétan. Mm, nagyon jó. Tehát az alatt, amíg a filmet néztük. Remélem, más jó dolgok is történnek majd. Például, hogy vége lesz egyszerűen Alig vár, a szarnak. Freddinének elmondjam ezt a hírta, aki hülyét kopett a sorozó. És ő csak annyit mond, hogy mi van? Nem, ő, ő látta az összes részt, mert kényszerítem, hogy néző. Hm. Most ittam bele először a teámba, csak úgy mondom. Én is kezdem elérni azt a szintet. Jó, majd... Ja, men vad då får jag glömt. Det semblte sjuta fej det var det mutat. Ja. Ja, yes. No, no, no. Nice. Ah, jajaja. Jo, jo, jo, Det är Men vill ju micces en Micces Az baj, hogy minden ilyen hájk lesznek hazudott, és egy picsáról azt akarják előadni, hogy értenek a divathoz. Hát, igen. Ah! az Jó, jó, olyan vicces. Ez lesz a kámi karakter. Igen. Mi ez az ötödik elem, hogy itt. <laughs> De most most, a Tommy Wiseau az egy tanár ezekhez képest. Igen. Mi, mi a franc? Ez olyan, mint amikor nem tudom, én harmadik éve tanultam angolt, és akkor kaptunk ilyen, ilyen feladatot, hogy a pattársunkkal gyakoroljuk, és akkor... Where do you go to summer? I will go to Lake Balaton. Mm. Oh. I am from Kecskemét. <laughs> I will have an Italian gangster husband. <laughs> I like this, listening to music and watching TV. Ja, oh, Istenem, mit näzünk most? Ja, jag inte vet om, om det här är nog ez Nej, det är fantastiskt. Det är ett dramaturgiskt. Det är ett dramaturgiskt. Det är bra. Montage, montage. <laughs> Köszönöm. Hát azt is én is szommálok, hogy. Jó furapoharat hoztak Massimo-nak, ez egy. Hogy lehet ebből inni? <gül> Ó, milyen tehetséges. Igen, mert a második részben volt ez úgy, nem, hogy rábízott a Massimo valami, Igen, valami vett üzletet. Egy, nem, vet neki egy üzletet. Ja, de az már elékes, hogy amúgy a Csaj nem ért ehhez, mert nem, nem tudja, úgy, hogy gazdagéknál... kell üzletet vezetni, mert azért azt úgy mondjuk ne. szokták tanulni. Ne. Van egy ilyen szakma. Figyelj azért, az Anastasia Steel is elvezetett egy könyv kiadó. Pontosan. Az is igaz. A gazdagéknál hát, nem kell ilyen, hogy... És a Christian Grey meg úgy tudott három epizódon keresztül elnök vezérigazgató lenni, hogy nem tudtuk, hogy mit csinál. Nem hát, tudtuk, hogy mi a munkája. Elnököli a hát. vezérigazgatókat. Jó, de most nagyon rossz kedvű lett, mert... ez a ruha, ez szép, ami a jobboldali nőm van. A, ja. Egy, az első pozitívum. De ez már divatbemutató, úgyhogy egészségetekre. Mm -hmm. ez, ez jól néz ki. De az döbbenetes, hogy ez hogy lehet ilyen nemzetközileg nézett darab, amikor ennyire, tehát ennyi ilyen kétnyelvűség van benne. Hát, tehát, mert van benne szex. Na oké, okay, Tehát Amerikában ezt nem szokták díjazni. Tehát... Nem, szerintem ez... ez... Ez azért nem példa nélküli. Hát szerintem a Bestelembrigantik is tudott sikeresni. Ú, na, azok mellek. Mi Szerintem ez annyira nem fura. Ez a Sasquatch party, ekkora mellekkel. Várjátok, már 40. percnél vagyunk, és most látunk először Cicit a filmbe. Az baj? Big buba. ezeket annak lehet számítani. Hát az előbb volt egy ott oldalt, jobb oldalt. Ó, Massimo lecsúszik, rászokik a kokainra. Nem se hiányzott. Ó, fúj. Ha ez, ez, ez nem mell, akkor nem tudom Jaj, annyira nem, nem az én világom, az ilyen plasztik... Hát. Figyelj, maximum, hogyha végeztél se. vele, akkor utána elviheted a szelektívbe, most nem tudom, mi bajod van. <hállt> én se értem. A problémázatot válogat. Istenem, meg, komolyan mondom. Én most a maximum helyben a Covidnak ez nem tesz jót. Mi van a szájában? Gagból. Freddy, googliz rá, hogy mi az nem, a gagból. Nem, nem láttam jól. Ugyanilyen volt a ponyvaregényben is a Bénának a szájában, meg a Winglaimsnek is ezzel. Azt, azt én vágom, mi az, hogy Csak nem láttam, de most kivette, és ugyanúgy áll a szája. Most ez mi? Mert ez Mert nem létezik amúgy. De de figyeljetek, Massimónak szartam. a film eleje óta így áll a szája, most nem tudom, milyen gond. <gül> Aha. De mondom én, gyerekek, a főszereplő nem akarná, és nem, akkor ezeknek nem, kell beugrani. De már Massimo se nagyon, amúgy. Most már csak a nácsó mutatja meg a segít, mert neki még ez csak a második filmje. Igen, tehát már a Massimo is kevésbé bevállalós. Úgyhogy hát itt tényleg lehet, hogy történt egy, egy kis törés. De nem, meg, most helyette nézzük. izéket nézünk, beugrókat, statisztákat. Fuck society, itt, itt nagyon mély mondani valók vannak. Igen, itt, itt itt eltalálták a zenét. Szerintem itt nem a society, itt fakkolják éppen. Az egyiknek az a pornós neve biztos. Jaj, micsoda cseles vágás, hogy azt arra emlékszik vissza, hogy a csajával dugott. Hát ez egy művészi koncepció. Ez így van. Ez, ez, ez egy... A, egy ilyen elgondolkodtató művészi produkció. A Massimo, az teljesen padlón van. egy igazi úriemből. Pont úgy ismertük meg eddig, igen. Ez már egy, ez már egy másik zenésmontázs. Ez a kick. A, tudom, de a fülbevalós éppen... csávó, a fülbevalós csávó, meg a kékszájú csaj. De nem ezek voltak abban a klubban? De a, a kékszájú csaj volt a divatbemutató, vagy a, a tervező nő. Szerintem. És éppen szexet csinálnak. Mióta véget meg meg... ért az eredeti a sorozat, azóta munkanélkülivé váltak a szexelő statiszták. Hát ez szerencsére megoldódott ez a probléma. Jaj, biztos ő volt a telefonáló. Az a Nacho volt. Nem? Az a Nacho volt. Ja tényleg. <gül> nem, Legsibet, nem figyelsz. De én már teljesen szét vagyok zuhanva. Én valamiért abban a hitben voltam, hogy az egy ilyen új szereplő lesz, de nem, valóban a Nacho volt. És ez nem a Nacso. Majdnem olyan szép, mint Nacho, de azért... Nem, nem de ő fel, még új szereplő, ő még bevállal a Mestelen jelenetet. Uh -huh. hmm. Hmm. Hmm. Igen, most már kezdem érezni, hogy hogy a türelmem. Igen, így a és nem akarod tudni, még így, belőle. Így meg dicsértem, hogy ez eddig jobb, mint a második. Nem, ez... Hát egyébként most nézhetőbb, de, de ez annyira unalmas a tendencia de, az nem kedvező de, de hogy hely, mondjam, azért járjuk ezt a 365 nappa járó tendenciákat, tehát a 42. perc ilyenkor jön el az a rész amikor úgy belegondolunk, hogy megint nagyon-nagyon losszlóra tettünk és nem biztos, hogy ér ennyit egy kontenta megint elcseszünk egy estét erre hmm. ja <há> <há> Peggy Bandy. De azért úgy, úgy üvöltenek, mintha mm. amúgy nem lenne pénzük bármikor elmenni Portugáliába. De nem így, voltak már Portugáliában? Egyszer leszokja a része... masszimót, és elmehet két hétre. Tehát. Ez tényleg megint az, mint amikor a szürke öltven a harmadik rész közepén így rácsodálkoznak arra, hogy július 1-en Kristőn egy autót. Jajajajaj. Meg gazdag. Meg van magángépe. Congratulations, Very powerful accent. Most bevágták ugyanazt a jeletet. Oh, ha, ha. Congratulations, your husband is very rich. Annyat picsájának dölje neki ett egy zirujujautonag. Men jag är hogy csak lemosták. Mindjárt oda megy a Massimo, bara. Men jag är helt enkelt bara. Men jag är helt enkelt bara. Men jag är helt enkelt bara. Ez a barátnő ritka idegesítő. Én nem tudom, ez a barátnő ez az előző részekben is ilyen, ilyen volt. Nem, ennyire nem volt hülye amúgy. Szerintem. Ennyire túltolta? Hát nem. az előzőben többet dugott. Ja. Hát a, ez a barátnő az olyan, mint egy ilyen beszpítezett urac így az egész eleje óta. Mondtás, szem és turisztikai látványosság. Megint, megint nézünk egy ilyen tihanyi dokumentumfilmet. <síns> ez ugyanúgy benne volt az elsőben, meg a másodikban is. Na most ezek a főszereplők amúgy azt csinálják, hogy vagy lóga bánatfasz a szájukból, vagy pedig arról fantáziálnak, hogy valaki más kúrja meg őket. Vagy Portugália miatt átélnek egyszerre 60 orgazmust. Hmm. De én esküszöm nektek, hogyha ennél tudatosan, szándékosan, unalmasabban akarnának elkészíteni a filmet, az már nem sikerülne. Azért ne adjál neki kihívásokat. Jó, ez is igaz, ez is igaz, igen, itt okosan lesz, kell. De lesz negyedik. Elhisszatek, hogy lesz negyedik? Hát amúgy én félek tőle, igen. Hogy... Fél most? év is ugyanígy fogunk ülni. volt ezen kívül Netflix film, ami megért harmadik részt? Film? Nem. Hát, nem, majd nem. Majd, hát majd most a szürke ember. Hát majd de... a törbejtve, az el fog jutni hát Na jó, de az részig, nem Netflix lehet hát igen ja. Original Netflix Content, ami elért harmadik rész, szerintem nem volt. De ez is Lengyelországban moziban volt, nem? Igen, de ez nem originált, csak megvették ezt a szart is. Az elsőt aztán megvették, lehet, hogy ha, az van, ha. igaza van Fredinek. Aha. Van mi ilyesmire emlékszem? Csak valahol elképesztő, hogy a Netflix mennyire akar és magának pont, sorozatot, és pont ezt a fost sikerült felfuttatnia. Tehát hát, hogy pont a COVID, covid időszakban volt ja, ja, ja. mutatva azt Aha. Hát akkor lehet könnyű volt nekik. De most De utána egyébként nézek, mert addig se kell ezt néznem. Én, Én is azt csinálom éppen. Egyébként szerintem a legszomorúbb, az, ja. az megint csak az, ezt már emlékszem, hogy az első résznél is mondtuk, amikor az adásban beszéltünk róla, hogy ezt a történetet, ezt lehetne jól kezelni, nyilván nem úgy, ahogy a film csinálja, Ott nem sikerült, oké, okay. aztán megért ez a film még két folytatást, és én most a harmadiknál is azt mondom, hogy lehetne ezt még amúgy olyan mederbe terelni, hogy ez, ez nem azt mondom, hogy jó, de mondjuk nézhető legyen. Lehetne itt olyan történetszálakat megpendíteni? Nem, nem lenne ez, ez lehetetlen. De egyszerűen a szándékot sem látom, tehát szerintem, a legapróbb, legapróbb szikrát sem az igyekezetnek. Szerintem ez Max, annyival tudnák menteni, hogy nem lenne ennyire szar, de ebből nézhetőt nem tudnának összehozni. Hát, hát hogy legyen 70 perces, érted? Ja, akkor, igen. akkor sokkal Mondjuk az ilyen jeleneteket például nem kéne betenni, Viszont mint ez, amit most látunk. Ja, igen, az első filmet 2020. februárjában bemutatták, és... Jaj, az még a Covid előtt volt. Ja. Aha. Az az igazság, hogy a fasz ki van. Tehát így valamikor csináljunk egy olyat, hogy megnézzünk egy nem annyira nagyon borzasztóan filmet, így no. közösen. A, Tudjátok mi legyen? A között, Squad? Igen. Nem? <laughs> nem? Határozottan nem. Uh -huh. Hanem a Steve James-nek a gépfegyveres filmje. Ja, ja, ja. Azt, Azt adom, az jó, az jó. Támogatom. A Suicide Squad sem annyira sürgős. Na, szerintem sem. A Suicide Squad-dal egyébként akkor járnánk a legjobban, hogyha most megnézzük a 365 nap harmadik érzet és rögtön utána a Suicide ha, igen. Squad-ot, és akkor a Freddy is imádná. Az biztos. Amúgy csak annyit mondok, hogy a Suicide Squad-ban több erotika van, mint ebben a filmben. Hát eddig abszolút, tehát ott a, a Harley Quinn minden egyes jelenete erotikusabb eddig, mint itt a film összegésze. A Jared leto és ne hagyd ki Jared Létót. Zened Léto nagyon szexi. Jó? Na mondjuk tőle annyira nem mozdultam meg. Nem? De. Ez elég szomorú. Csak nem vallod be. Ez az. Jaj, tönkremegy a frizurája, micsoda. De most megint dolga. egy izét nézzünk -e, egy youtube logot. De ez nem számít divat bemutatónak, mert ezek csak fürdőruhája. Nem is fürdőruhában, hát a csaj az, az esténében van értem, öltözve, nem úgy el hogy Körülöttük nem. csak fürdőruhák voltak, ők meg ilyen alapruciben vannak, úgyhogy itt most nem iszok. Muszáj most már spórolnom, mert baszki, alig van már borom. És még nagyon sok van a filmből. Ugye oh, Blacksheet nekem van, még itt még egy kis vodkám <gül> <gül> Nem lehet, amúgy kint még van, csak az nincs behűtve de lehet, hogy abba még hozok. Sőt, az lesz, ja. Ó, itt a Ez az. Na, végre történik már valami érdekes. Milyen nő ilyes volt. Egyébként milyen érdekes, emlékeztek a második részen, hogy elment a barátnőivel az étterembe, és akkor visszaparancsolta Massimo. Aha, most, meg, most meg elmentek Portugáliába, Portugáliába, és hirtelen semmi probléma nincs ezzel. Nem, hát a Massimo már ugye elengedte, mert ugye most gond van a házasságukkal, tehát a Massimo is érzi, hogy baj van. Ezért elküldi Portugáliába. Hát mondjuk a úgy, hogy nem, nem elküldi, Nem zavarja, ha a nő elmegy Aha, ja, az is az. igaz. <gül> <gül> Aha, a csaj hajánál a vágás. Az kellemes. És máshogy állt a frizurája mindegy. Ja, ilyenekkel, ne foglalkozz. Nem, most ha jó lenne a film, nem hány föl. hogy fogja fedezni, így elé áll, és úgy... És tényleg. És tényleg. Ez a legjobb figyelemelterelés, hogy odaállsz. Egyáltalán nem feltűne. De hogy nyalogatja a hugát amúgy ez a csávó? Mi baja van ennek? Kárbocóba hozom a trónok harcát. Nem, jó, hogy beszélgessünk a trónok határa. Szerintem jó voltam úgy, Gergő? Valami amúgy, témát dobjunk már föl. Amúgy annyit elmondhatok, hogy elég jó. Ö, érdekes lesz szerintem a továbbiakban is. Hány perces a rész? 65. Elég a hosszú az, az, az első rész, de, de cserébe... Pont olyan, ami miatt szeretted a trónok arcát, annó. Közben jel... egy zenés mondást Látunk, úgyhogy én is szok, de ezavarta magad, Gergely. A baj jobb a zene, azért. Hány részre? <gül> lesz azt tudni. Tíz azt epizódos az Tíz. első évad. Mhm. Azt hiszem én is bevállalom, mert, mert ez, ez tényleg érdekel meg. Így, hogy, tehát így, hogy azt mondja, sok helyen olvastam, hogy nem lett rossz, így így szerintem. De ez most egyébként, bevállalom. mert hogy én ugye nem láttam a trónokharca eredetiét sem, ez most egy ne. ilyen reboot, vagy folytatás? Nem, ez egy előzmény. Bino, 200 ha? évvel korábbi történéseket mesél el, egy olyan királyi házról, dinasztiáról, ami kb. kihalt a trónokharca sorozatra. Nem egy rossz ötlet. Annak a sztoria, eddig izgalmas meg, hát ugye mindig mondtam, hogy Matt megkora mekkora arc, hát hmm. itt Matt Smith akkora arc, hogy az megáttakarja a napot. <laughs> Morbiusnak a sztária. Igen. Jó, <laughs> gonosz vagyok, gonosz vagyok, amúgy ő egy jó színész. Ó, oh, szex, na. szex csöcsök, ez az. De zenés montázs után beraknak egy zenés montást. És a most kettő. villantott. Nézzétek. Az Azzal a ura? Ja. Oh, Nem, szerintem ezt a második részből vágták be. De az is lehet, hogy egy jelenetbe belement tanácsóval, csak a masszimóval nem akart, azt utálja, mint a fost. Igen. Megint a kedvény, még nem is a szőke fenomény. Végre valami ja. szexuális aktusra emlékeztet, nyomokban szexet tartalmazó jelenetet látunk. De milyen lassan csinálják. Ez ilyen... Megint egy állom. Ez, ez, a gondolom, nem nem, amúgy ez volt a, a vicc. Ennek van definíciója, ez a hegylakós szexjelenet. Mert ez a betépet nyulas szexjelenet. jó, én hozok még bort, majd mindjárt jövök. nem lehet elviselni. Nem, ez teljesen engem is kiakaszt. Kint Lehet, hogy tényleg a másodikból, mert ott volt ilyen nált ház, vagy mi a fene ez? De hogy... Totál indokolatlanul van itt, az is biztos. De ez megint fantázia, igaz? No, az álom, vagy, vagy valami ilyesmi lesz. Tehát a Massimo-val eddig csak fantáziában dugtak. Vagy nem a Massimo-val, Nacso-val. De ez is milyen már, hogy az első kettő filmet végig kefélték ezek a szerencsétlenek, harmadik részben eljutottunk elég, hogy csak álmodoznak a dugásról. Nem fordítva szokott ez lenni? Na itt vagyok, miről maradtam le? Gyakorlatilag kis túlzással, hogy csak álmodoznak a dugásról, és ezt látjuk, ez egy ilyen amerikai pite is lehetne ezzel az erővel, mert ott Nem, is Nem, az egy ez jó mert... film. Hát mondjuk azzal a különbséggel, hogy a szórakoztató volt, meg vicces volt, meg jó volt. De jó lesz másnaposan dolgozni. Hát még az is jobb, mint ez. Há, az igaz. Ez egy elég fair deal, szerintem. Are you last baby girl? De Igen, ez a második volt. Ez ez milyen ez emberevő feje van ennek a csávónak? <gül> Nagyon ijesztő. Ez ilyen VR pornó. A hanyadik érted? fél éve jelent meg a második. A film fele az a második részből bevágott jelenetekből áll. Tudjuk, nézzük ott van az ALF sorozatot. És az első évad, ott itt nézzük szép sorba, és a 16. résznél, első évad 16. részénél, és 25 van az egész évadban, 16. résznél beraknak egy klipsót, értitek? Tehát, hogy ilyen, ilyen korábbi értékből. még csak nem, nem is a második top. évadban, a 16. rész és a, a rész hossza két és félszer olyan hosszú, mint egy sima epizód. Tehát így néztük, hogy mi a szar ez, egy sorra, és aztán látjuk, hogy 45 percben ez nem létezik. Rögtönes, hogy a Rémülődeserádban a 200. epizód volt klipsó. Hát olyasmi, ja, ja, ja, de hát de mindenki. A 16. 200. epizódra rakt be egy klipsót, nem? Igen. Tehát az úgy-az úgy, az úgy oké. Okay. De hát a 16, tehát így konkrétan ment a, a, a sorozatnak az évada. És szerintem, amikor leforgatták ezt, még nem is lett a közönség elérakva az első rész. szerintem. Ja, és akkor úgy már. És, akkor, és akkor már berendeztek egy ilyet, anélkül, hogy tudták volna, hogy ennek a sorozatnak lesz-e ilyen nagy sikere vagy valami. Érezték, hogy valami nagyon nagy dolog van a kezükben, és azonnal. Nem, egyetemik az, az, az, az jó között. volt. Alf, nagyon jó. Nagyon jó az jó reggelt. volt. Igen. Azt én is gondolkodtam, hogy el kéne kezdeni, mert érzeket láttam belőle, meg a filmet láttam. A és filmet. Én azt hiszem, ne, ne ne, ne, ne, ne a filmből indulj ki. De az is tetszett. Tehát egy, nekem azt tetszett, igen, egy az tetszett. Igen, nekem film. én gyerekként láttam, és jó emlékeim vannak róla. Hát a nép akaratába beszélünk. Nép akaratába róla, is, de... is. Hát igen, de én akkor nem voltam. Ja. Divat bemutató. Nem, az Alfnál az a jó, Az első részt ugye illik megnézni, mert hogy hogy került a tenner családhoz, Aha. és rögtön a második, szerintem a legjobb rész ever, ahol, ahol egyedül hagyják, és ilyen pizzát rendel az Alf, miközben a, a szomszédnő van a házban, mint babysitter, szenzációs, akkorákat rögtünk itthon, imádom azt a részt. Na majd elkezdem, mert amúgy egy tök, meg mondom néhány részt láttam régen, és aranyosnak tűnt, de, meg olyan tipikus, olyan, olyan de... feel good. Jó bofa. Igen. De megint kezd, megint kezd befigyelni a Suburban szászkvács, hogy mi volt mutató? <laughs> Nem Szerintem nem véletlen jött szóba az alf, mert hogy ez meg tele van alfa hímekkel. Uh -huh. uh -huh. Ez se semmi ruha mondja? Na ez szép volt. Rajtad meg nincs se ruha, te ribanc? It's from toilet paper. <laughs> Csakkalom! Use the toilet paper. <laughs> Látta már valaki a nop Igen. Nem látom. még. Nem Ez még, a ruha nem. emlékeztet abból valamire, ha Igen lányom van. Igen. Nincsen kontextus majd, ha megnéztétek. Nézzétek meg, tök jó amúgy. No, ja, a majd a héten, a héten, van, is, héten, is héten van betervezve. Bár valahogy olyan érzésem van, hogy nálam nem lesz olyan teli találat. Én kicsit én is tartok tőle, hogy nem, nem annyira. Nekem Ö... a, mi, a mi is már olyan Nem annyira köldöknézős. Nincs mint, mint, mint annyi köldöknézős jelenettel, mint a mi, de hmm. azért van benne egy kevés. És logikailag annyira kikezdhető, mint a mi? vagy? Hát inkább azt mondanám, hogy itt is vannak olyan dolgok, amiket a Jordan Peele szerintem direkt hagyott a homályban. Tehát úgy volt vele, hogy... Inkább arra bazírozik, hogy majd annyira jó lesz a film, hogy majd senki nem fog belekötni a hiányosságokba. Jó, hát logikailag nincs. logikailag Te... már egyébként a tűnjel is kikezdhető volt, úgyhogy ez hát nem fedelődő baj. De, de ott nem volt annyi alkalmad uh, filozni ezen nem, annyira szórakoztatom. Szerintem ez jobban össze rakva, mint amit. Tehát én nem borultam ki annyira Úristen, a végén. mi az Nem egyébként, jelenet. ez most mi a fasz, amit már már elnézés, de ez, ez ilyen... Hirtelen egyik eletről a másikra egy ilyen Tom és Jerry montás ment aki. át az egész. Ez meg egy ilyen B kategóriás Amanda az Eiffried. Hogy Diana Krügerre emlékeztet kicsit. De miért van két felmosorondja fülébe rakva? Mert lányom, hát, magyarázd leporolja. meg, hogy leporolja a vállát. Ez, a, ez az angol szinkron, hát ez lekaparja a pofámat. Lehet, átrakom magyar. <laughs> nem, nem, nem, száz százalékba kell érezned a fájdalmat. Nincs megúszás. Hú, az egyetlen, remény, Nagy hogy jól eleget is ahhoz, hogy már nem, ne számítson. a magyar szinkron az, az hozza ezt a szintet, kell. Igen, ami... le lehet De Várj, akkor is meg a kép. Egy fél pillanatra nem fogunk lemaradni egymástól, Jó. szerintem. Hello! La la la la, sick. la la la la la la la la la la la la la la la la la Ah, la a la gyerek? Végre valami, amit érdemes hallgatni. Mi az isten ez? Lemegy, és szerintem rázza majd neki a seggét. Jó, hát így jelen előttről, jelen egyre kevésbé tartok tőle, hogy ez 10 pontos lesz. <gül> Még lehet 9 pontos. Hát ez a díszlet így simán elmen a West Side is. Hát igen, nekem is az jutott a szembe. <gül> lehet, hogy itt Spielberg vendégrendezett. Mindjárt főszól, hogy fölkiált fő a Stella. Az másik film, de... Tudom, igen. hogy másik film, de most Istenem, hát... Jó, hagyokoskodjak már egy kicsit, már ennyire futja csak. Ezt ott Ugye, egy szemetes. Szok, hogy elkezdek kötözkedni. egy szemetes, és leugrik oda. Akkor nevetünk. Liza, can you clean up here, please? Mi a Kezdek egyre jobban összezavarodni, hogy ez a nő pontosan mit csinál. De, de. Egy órája megy a film. Egy órája megy a film, és semmit nem Hát valaltunk. most van az a részt, tudod, hogy a kezdeti izgalmak annyira sok sokkoltak minket, hogy most kicsit le kell ereszteni, kicsit le kell nyugodni. De figyeltek, most egyenletben van a Massimo-val. Ó, az menő, az a járgány. 40 perce ugyanitt voltunk a történetbe. Csak akkor még fantázia volt. De ugyanígy tartottunk. Nem igaz, mert akkor még több borom volt. De most e, ezek itt kijöttek, vagy ezek beültek itt egy kiállított autóba? Most nem az övék, igen. <gül> De Majd Massimo megveszi. És bedob egy érmét, és így mozog az autó előre. <gül> Jön a Mr. Bean, és bedob százat. Hogy... <gül> egy Yellow Rider járgány is lenne, és így ugrálna az eleje, meg a hátulja. De most, most, ah minden, nem ér, nem ér, íszok, nem szarom, nem, hogy nem üzenésmontázs. Behatárolhatatlanul. Nem, komolyan mondom. De most egyébként azóta A kriminális jelenet óta, hogy ők elutaztak, ez a, ez a, ez a történetnek nevezett valami, ez mozdult előre? Bármi Semmit. is? Semmit. Szerintem Massimót nem is láttuk az Nem, nem, az nem is szerepelt már, vagy fél órája. Nem már az Orgyia -ja az előtte volt. Mi az visz, -ja az azt mondta, hogy minden olyan tökéletes volt, amíg meg nem jelentél. Hát rohadtul nem ezt láttuk a második részben, ott már az elején tiszta feszkó volt minden. Hát ott ment a izé, hogy a Massimo engem fogvatart, és hogy nem hagy engem kibontakozni. Na várjál egy olyan intim jelenet, ahol így egy időben és térben vannak, nem gondolatban. Hát ez most nagyon úgy lakod. tűnik, hogy az. De ez az egész hiszen. film egy álom. Hát ez lázálom. Hát de nácsó úri ember. Hát tudod, nácsó na tökéletes. Tehát ez az ember egyszerűen tökéletes. Kinyitja neki azt az ajtót, amit egyébként térből is át lehet lékti, Nem <gül> érdekes. Adj, de nem, Nacho-tól mind csak tanulhatunk. Nekem ő a példaképen. Ja. Nikolasz Cage után természetesen, de nekem ő, ő a második. És az informatikus 50 cent. Jó, akkor a harmadik. Hát meg <gül> nélkül, johnny. Olyan... johnny azért még elő van. Nem, ő nacho nálam már leelőzte johnny is komolyan, tehát ez... <gül> de johnny egy olyan szuper ember. Johnny már meghalt, kit érdekel Johnny? <gül> Uh, tényleg nagyon szar a szinkron. A hát a borzasztó. Na most a magyar szinkronra gondoltam. Na az is biztos, hogy borzasztó. Az. Jó, hát a pornó sem készítenek általában igényes szinkront. Na itt, hogy hallottam volna. Igen, de mondjuk hát, a pornóhoz nem tart egybefüggően. A barátaid, havernyainak az ismerősei helyen. mesélték. E, tart, addig csak nem nézed végig. Igen. Igen. Kivéve ha a... Izé Bugináicsos rendező csinálta. Ó, az a legjobb. Igen, tehát a, a pornóval úgy alapvetően semmi gond, tehát semmi baj nincsen, csak azt nem 1 óra 53 percig nézed át. Nem, tehát, tehát akkor legyen pornó, és ne akarják úgy eladni, mint valami laughstory-t. Meg, meg, meg mondjuk egy pornón azért jobban szórakozol, mint, mint ezen. Igen, tehát a pornó nincs tele ilyen álromantikus, áldrámai fossal, mint ez a film. De egyébként a szürkével is ez volt a gond. Ne, hát, hát igen, de azt de úgy, ott inkább a könyvel. Na ne, ez így hagyta üresen a lakást égő gyertyával. Hát ő nacso, hozzá senki se törbe. Nem a betörés, csak hogy leég a ház, Hát jó? nézd már meg, hát tényleg az <gül> egész <gül> házam, minden, minden egyes négyzetmilliméteren gyertya ég. De ne felejtsd el, ő egy kertész, ő profi. Kádból meg kifolyik a víz. <gül> <gül> Na ezért, látod, a víz majd eloltja a tüzet. <gül> Jézusom! Amikor a filmek tudjátok, mit mi tenne jót, ha ilyen Dirk, Diggler... Dirk Diggler kung fu jelenet lenne benne? Esküvő, úgy örülnék, ha valaki megcsinálna azokat a Dirk Diggler filmeket a Mark Wahlberg-el. vannak olyanok, a John F. Hát tudom, hogy vannak, de nem Mark Wahlberg-el. A 22 mérföldes farkával így megjelenne, az tüzé nyomná a vakert ez orra esne benne, az a baj. Nem, az jó. Úristen. Ez rengeteg gyertya. De te iszonyat, ez mind meggyújtani két óra, ennyit nem ér az egész. Á, neki ja. vannak erre. Van most arra gondol, őt. hogy ugye egy vagyont költöttem a gyertyákra, hogyha meg se fogod, akkor takarodj innen. Lehet, <laughs> hogy is, ezeknek is az a funkciója, mint a Minteget gumibabáknak a nobba, tudod. Ja, igen. <gül> megnézzük, hogy meddig hat Maximónak a tüzes, szenvedélyes aurája. Nacsónak. Ahol... Bocsánat, Nacsónak. Ó, oh, hogy keremelhettem össze. Jaj, mit tettem. Szóval Nacsónak. És uh, ahol nem égnek a gyertyák ott Nacsó aurája már... Már... Uh, Elnyomod mindent. Na? Aj, nem. Én Maximót szeretem. Végül, Végül is támuljára. a szája. Ó... Oh. Nem. Én Massimot szeretem, hát végül is ő volt az, aki elrabolt. Belevágott a vízbe egy aktról. Ja, ő az igazi szerelme. Persze, hát ő az igazi férfi. Hát Nacho ilyet nem tesz. Nem. Ő még az ajtót is kinyitja. Nem, Massimo gónosz. Nacho egy, egy, egy tiszta lélek. Nincs ki. Milyen párbeszédek ezek. És próbáltam odafigyelni a szövegre, ne. és rájöttem, hogy kár volt. Igen. Hát ezen most elgondolkodtam én is. Na, most ne beszéljünk, inkább kezéjünk! kicsit se volt gyanús. Nem nyomul, áh, Várni fogok életem végéig, átmászna rajta, egyből izé... meg Véga az életemnek. Ja. Nem mondtam, hogy tíz perc múlva meghalok. <síns> <síns> oh, Istenem, nagyon jól összejöttek, ez az, én ezt már szextek veszem, most már nem érdekel, mert minden csókra iszok. És a nagy csókra. Ezeknek a közös filmnézéseknek hogy mindig az az eredménye, hogy így konstant megyünk az alkoholizmus felé. Rossz hatással vagyunk egymásra. Nem, Nem a és... film van rossz hatással ránk. Ezt, ezt a Steve James filmet határozottan pártolom, hogy... Na, az, az, az egy jó ötlet. Na, mert útban volt az a az meg. Az, jó, ja, amúgy igen. <gül> útban volt a rohadt <gül> Tényleg, anélkül nem lehet. De itt most bevállalta a csaj, látjátok, tehát azért. Na, nem lehet és tényleg, a Massimo-val nem akart. És ez kötve hiszem, hogy ez a második részből lenne kivágva. Hát most is szeresd már. Ott az a heg, ami teljesen elcsúfítja, mert ő is a Ready Player One-ba, mint ilyen nagyon torznő. Hm. Spielberg, újra és újra visszaköszön. Igen. Mennyi van még ebből? Úramisten, még három negyed Amikor óra. a alá se út. Na, végre. A Nacho nak nem kellő a tekintetével megoldja. Freddy, kezd megborolni a teóriád a csajról. Hogy aláírt egy szerződést. Ez valószínűleg a Massimo-val nem. Igen, valahogy biztos, hogy a nem akart már vetkőzni. Nacho az más. Na és akkor most megtörténik, Black Sheep, amire vártál, hogy most már tényleg a nachoval is. Na, helyes. Akkor erre isok. Erre lehet inni. De hogyha ezután eljátszák, hogy mégis a masszimóval marad, én, én, én, én lepontozom El ezt hiszett, a filmet. Hogy az... Na, De olyan kiábrándító egyébként, hogy itt most leültem erotikus filmet nézni, és eddig a legtöbbet, amit mutattak emberből, az a nacho. <gül> ez szerintem nem probléma, én ennek örülök. Jó. <gül> <gül> szerintem most már tudom, miért nem akartad a Black Sheep nével együtt nézni? <gül> <gül> nem, figyelj, ezen, tehát ez... ez... U, Ez olyan, mint a Tomb Raider filmben, amikor az elején látsz egy karaktert, aki zuhanyzik, és mindenki a tízadót ennyire nézi, azt kívül, hogy egy férfi az. Azt a nyugést a moziban sose felejtem el. Mi voltál? Nem, így, egész, te én nem viccelek, az egész terem így egyszer egyszerre így, így ilyet csinált. <sorban> Észrevették, hogy a film megtréfálta őket. Hát ez a film minket is jól megtréfált. Én megnéztem másodjára nemrég a, a legutóbbi Tomb Raider-t, és, és teljesen jó az a film. Az, az, az a Az, az. Az, az jó volt, az film. jó. Miért nem készül abból második? Egyébként a izért ajánlom, nem tudom, láttad az Uncharted filmet? Nem, de azáltal, hogy már a első két játékot végvittük most már, Szerintem tökében. hasonló, mint a Tom Brady. Ah, igen, hát, igen, az például tökély jó kis film. Ha a Tomb Raider, Tom Raider tetszett, akkor az is szerintem... Bár az Unsharty film, az szerintem egy kicsit talán még jobb is, mint a Tomb Raider. mint a Hát egy fokkal szórakoztatóbb szerintem. A pörgősebb, a, igen. A, a, a film. Uh -huh. Mark Wahlberg ellen is tökély jó film. Nem, a szereplők között ott tök jó a kémia. Majdnem olyan jó, mint közöttük. Abszolút, hát, nézzétek csak de, de ebbe, a második... itt amúgy erre még tudom amúgy azt mondani ebbe szinte volt szenvedély igen, volt. ez most egy Mert... szexi jelenet volt ja, ja, ja, láttunk úgy... egy szexi jelenetet és ez már valami tehát ez nem, már a második pozitívum tehát 72 perc alatt annyi pozitívumot tudtam eddig felírni, hogy volt egy normális szexi jelenet, meg a csajnak a ruhája szép volt az egyik jelenetben tehát azért haladunk Ó, ott, ott a szörny vég. Végül ott volt mögötte viszi a nőt Na de most, hogyha nem húznak egy showgirls-t, akkor én hazamegyek? Mert mit csinálnak a showgirls-ben? Hát a showgirls, nem látod a showgirls-t? Van egy hírhedten szar szex jelenet egy medencébe. A női teljesen túllátsa, így. Olyan szinten. A Kyle megleklen a pasi, nem tudom a csaj nevét, de ilyen egyszerű egyszerű villanás volt, mert úgy tűnt, hogy majd lesz karrieri, aztán a... Elisabeth, milyen Elizabeth? Berkeley? Nem Berkeley? Berkeley, valami Berkeley. Jelös, igen. És ilyen olyan szinten veri magát a medencébe a csaj, hogy ez valami elképesztő. Nézd meg, biztos meg van a Youtube-on a jelenet, nagyon-nagyon vicces. Na ez már úgy van lassítva, mint a Zack Snyder rendezte volna, ja. van, az meg. viszont ez egy lelés uh. és úgyhogy én újra töltök. Egyben írok a főnöködnek, hogy holnap szabadságra megyek, <laughs> ez nagyon fájdalmas lesz. Nekem guilty pleasure a solgőr, de szerintem messze nem olyan rettenetes, mint hangoztatják az emberek. Inkább ez a, a me kategóriá. Hát inkább megnézem a százezerszer, mint ezt. Ez. az tény. Ja. Mert az legalább, legalább ilyen trash faktorban szórakoztató. Kezd te fogyni a borom. Nekem is van egy ikertestvérem. Az lesz a végső fordulat, hogy a csaj is igazából egy ikertestvér, és az igazi az még mindig a Massimónál van fogva tartva. Na azt adnám. Vagy leklónozták, mint a Palpatint a 9. Star Wars filmben. Ez a nachsó, ez tökéletes egyszerűen. Ez túl jó ember. Van valami fanklubja amúgy a Facebookon? Mert akkor beléltek. Én... A Black Sheep-ig elétrehoz egyet. Van, én Tudod, hogy hívják a Nacso színészt? Igen, néztem valami zsuzsálna, La... vagy hogy Simone... Nacso a kertész. Simone Susina. <laughs> Bocsánat, itt magyar szinkron átkapcsoltam, és az előző mondat, az magyar szinkronból kezdte, hogy BABY. <síns> és ez így annyira rossz volt. Ó, <síns> oh, Istenem, itt fogok meghalni. Uram, Isten, még fél óra van benne. Nem mondod. Fél óra, egy... még több is. isten, még több, mint fél óra. Mert itt nem, nem, nem, nem tíz perc a stáblista. Hát még kell valami gangsternek is jönnie, aki van... Azt te honnan tudod? megnézted egyszer? Hát Netflixen lehet... Ha rámész a csíkra, akkor látod, hogy mennyi a stáblista. És öt perc a stáblista, úgyhogy nem ússzuk meg. Ah, oh, shit. Igen. Itt nincs menekvés. De nem létezik, hogy ők ezt nem unták, amikor leforgatták. Szerintem úgy voltak vele, mint ahogy az Adam Sender filmeket csinálják, legalább nyaraltak egy jót, exotikus hmm. helyeken, szép környezetben, vagány autóknál valami elbaszott designernek a nedves álmának közepette. Egy Hát De fia, a montást leforgatni biztos sokkal évezetesebb, mint végignézni, mert ott konkrétan csinál izgalmas dolgokat. Hát a montást sem szeretik, ezt a Better Call podcastben mondták a készítők, hogy a hát, montás az franciául azt jelenti, hogy túlóra. <laughs> Bár Úr mondjuk abban sokkal igényesebb montázsok vannak, mint ebben. Úristen, Massimo, hát el is felejtettem, hogy ő is szerepel ebben a filmben. Én és ez... mindig feketében van, bazd meg. Hát biztos a teniszpályáról jött. Te céda. Kapcarondj. Te Tivola. Á, Isten. Te bárcás korva. Nézzétek meg Massimo, milyen hitelesen állott. Megölülök. Komolyan, akkor már inkább keféljen ott, ott kevésbé tűnik ennyire szarszínészt, de annyira karizmatikus volt a gyermek mellette a Laura. a Massimo is elment. Massimo. Massimo, Ez egy vágatlan jelenet eddig? Aha. Hát ez nagyon, ez egy művészi koncepció, figyeled. Hello, Dickens. Ez Roger Dickens. Most átérik a szerepet. Szerintem, Sorter, egész nyugodtan visszavonhatod azt, hogy a csajnak csajba látsz valamit, mert szerintem itt most bebizonyította, hogy semmi. Én, a, én az minden. első két részről beszéltem. Ja, jó. És még a svartcikiszték az akcentuson Á, <gül> Hát az. Kezd fáradni az operatőr, látom. Na most ott a háttérben egyébként a nem lap az. Az, az Szép, nézted, az úgy, az ja. úgy szép, igen. Ez egy szép képes lap. Ez a harmadik pozitívum. Ó, most probléma, hogy a Massimo kokainozik. azik. Hmm. Az a probléma, inkább, hogy Michael Bay kokainozik. De... Hát abból azért jobb dolgok sülnek ki, mint ebből. Az tény. Ennél még a rohan mentő is jobb volt. <gül> And cut. Brilliant, thank you. Ú, uh, majd bi ne, biztos akkor, hogy a kertészt fogja választani, és ők pedig egymásnak fognak feszülni, megpróbálják egymást megön, és lesz valami akció akciójelenet. De ez már csak a negyedik részben lesz. Igen, amúgy én is attól félek, hogy nem lesz itt lezárva a sztori, mert ugye, hát lehet, hogy lesz majd negyedik. És annak az lesz a szín majd negyedik. <gül> Na jó, ez az előző jelenet rendezés technikailag legalább nem volt annyira a békasegge alatt. Itt azért az operatőr az szépen dolgozott. Csak. Rájött, hogy mesztelen szerintem, és gyorsan vágás. Lehet. Azt hiszem, ez egy family jelenet lesz, hogy ez olyan, mint amikor elfelejtettem, hogy kell leülni. Ilyen váza kodik. az, gyerekek, ez a világ legszarabb vázája. <gül> hát elfoglal egy fél szobát, és egy, egy levelet tudsz belerakni. De azt szerintem inkább egy bong. <gül> Majd tankod meg utána. <gül> Valadjunk már valamit a sztorival, a könyörgő, emberek, nem igaz. Milyen sztorival? Miről beszél? 80 percen nézzük ezt a kínlódást, a könyörgöm már. Hát, ez... hát de most szakítottak, most történt valami. Hát jó van, de hát az is basszus, ez... de nem ez történt meg 40 perccel ezelőtt is, amikor eltasztak? Akkor, akkor csak beszélgettek róla. Idesistenem, Istenem, hát ez a... Na, most meg már rosszul esik. Egyem a szíved. <laughs> Gyertek, álljunk fel! Ez a két emberi léle útja, így próbál valamit. És könny. Közából nevet. Vesz, nem, szerintem ott van <gül> egy stáptag is darabolja a hagymát a kamera alatt. <gül> Ó, már csak ő hiányzott. Na, ennyi volt. Mi van? Letalált a tűz lét vagy mi? Oh, Ki hord még Farmer ruhát. Én. Jó, de neked, neked még ilyen CTU, így, de csengő angod is van még. Nem igaz, mert már most Bojack Horseman introzene, jó? Ó, oh, bocsánat. De volt sokáig, hogy zavarba ettően sokáig volt CTU. Jó az. Jó, tehát a Black Sheep a mai napig várja az önbefűző cipőket az majd milyen szuper lesz. Ez jó lesz, ha egyszer megjelenik. Nekem is volt City hangom sokáig, csak azt rájöttem, hogy tök szar praktikusági okokból, mert így idő felében nem ad hangot. Tehát... És utána két másodperc... Ha nem az volt, nekem a számláló volt. Tütüm, tütüm, tütüm, tütüm, a TikTok volt. Nekem a klasszikus csengő hang volt. Így csomó hogy egészre vettem, hogy csörög, mert... az ja, sokszor a mert, szünet a na, az mondjuk szabát. nem jó. Nekem egy időben izé csengő hangom volt Breaking Bad főcím. Uh -huh. Az nekem, mondjuk... Ja, az menő. Nekem nárkószos csengő hangom volt sokáig. Az meg annyira halk volt, mert ugye ez nem egy ilyen hangos valami, az olyan kis kellemes, latinos zene, és sose hallottam, hogy csöng. De most már remélem mindannyian beállítottátok csengő hangnak azt a zenét, ami akkor ment, amikor dugtak a nácsóval. fuck Society! be van állítva. La la la, lapszik, hogy hogy volt. Nem, Én az előző adásból letöltöttem, hogy a Freddy mondja, hogy csak és azt állítottam be csengő hangnak. Úristen, az a sztori, gyerekek. Szóval hihetetlen. Nem Ez fogjuk... a tipikus ilyen nincs, és mégis van. Nem fogjuk nem fogjuk érteni a történetet. Hát Én nem, most még ugyanazon zokognak, ami történt 5 perce. Jó, nek ilyen vastag pénztárcája van. Mert ez az átlagos, uh, kiruczanok pár napra Portugáliában az üzleti izé miatt lakás, hogy ház, három emelet, óriás panoráma. Ez is vágatlan volt? Ez ki a szar? Az apja? Ki más? Nem a nőt! Nem értettem. Ez a Laura? Igen. Ja, jó. Hát ezt a örök panaszkodó mamit ezt már másodikban is láthattuk. Ez olyan sokat elerül a filmről, nem, hogy valakinek a frizurája megváltozik, és nem ismerjük. Föl. Igen, ez beszédes. Nem, csak így fedett vállakkal nem ismerős a Laura nekem. <laughs> Képzeljétek el, hogy majd a következő a eltelik egy csomó idő és majd a Nacho is beállít egy ilyen George of the Jungle frizurával, és nem fogjuk tudni, hogy ki jö. De legalább rántott húst tesznek. Na, Mindenki milyen valami, felszabadult. Végre valami prostó dolog. Elszabadító. De az se, a nő se eszik, csak ízét szurkálja a <gül> húst, kurva Nem anyját. Nem tudja, <gül> vele. Kötögeti igazából <gül> Ja, ja, én vettem akkor, már négyet. Akkor négy szoktak négy. motort venni, égen. Én vettem már vagy négyet. Hú, Különöm, hogy De öreg a nő. És még a szél is beindult. Csak fingott Ez... a fater. És most el is megy az asztalta, Bocsi kislánya befosta. Mi mondjuk azon röhögnék, ha így föláll, hogy bocsánat, drágám, mennem kell. Miért? Mert beszarta. De volt ilyen, láttátok a Látogatás című filmet, a Sámálanos Látogatás. A bemutatódat, látogatás. A bemutatódat, bemutatódat láttam. Abban volt ilyen, hogy milyen a feszült jelenet a nagyszülőkkel, akik ki akarják nyírni a gyerekeket, és a nagypapa az egyik pillanatban befosik. �hebben? Tehát a Ugye nagypapa, a nagypapa elszarja Te nem a legjobb jelenetről, amikor bevallja, hogy valaki más szeretek, a neve Nacso. Tudjátok, de, ő az, aki nem rabolt de de minden szülő álma, hogy egy ilyet bejelent a gyereket, hogy egy Nacso nevű ember. Hát de a aki sokkot van. azt jól érzékeltettek, mert utána egy Mutter mondta, hogy hozz egy cigit, geci. Tehát, hogy ez a... <tos> montás. Oh. Most képzeld el, hogy ezek az öregek is átérik azt, amit mi nézzünk már nem tudom hány órája. Az apuka nagyon feszült. Várj, <sínt> már meg, bazd meg, meg domodok! Hanyuka szóval, meg a külső stratoszférából szarik az egész. <sínt> Várj, a kislányom, azt mondtad Nacso. <sínt> értem, értem én be mindent, de tényleg úgy hívják, hogy Nacso. <sínt> Na magával jól kibasztak a szülei. Isványom, te nem ebben valami ebben valamiféle kurva nincs dolga. Nem lapos földhívók a szülei? Ők is úgy jártak, mint vörthívók. én, hogy elfogyott az üveg. Ő, ő, ő már Black sheep ment át. Na. Apád oh. alkoholista. Ez komoly. Na, tanulság... A, ez egy nagyon jó üzenet. Ez most a tanulság volt? Ez egy, ez egy kurva jó üzenet. Még akkor se a hívják a férfit. Ez volt a tanulság? Jézusom. De nem is tudom, mit kell gondolkodni amúgy, hogy a Massimo vagy a nacsó. Semmit nem kell gondolkodni, ezt én se értem. nyilván Massimo. Ja, egy zenés montás. Már nem bírom, de nem érdeke. Ugyanem a szakja ölelgeti. Ja, jó. Inkább a Jó, Oké. De milyen holló tetkója van ott a kezén. Megjelenne Mr. Garrison. <gül> Na most ez vajon a Nacho vagy a Massimo? Ez a Massimo. Hó, Na most úrst. már erőfantázia ez te. Na vajon levetközik -e a csaj? De ez milyen már, hogy amikor a Massimo dugja, akkor a Nacsoról fantáziál, amikor a Nacho dugja, akkor meg a Massimoról fantáziál. Ez, de vastag, ez... Szerintem ennek a filmnek a vége egy nagy édes hármas lesz. Eddig ilyen full Bella Swan flash van ettől a lánytól amúgy. Oh. És de úristen, de sheep egy tíz másodperce mondtad ki. Úristen, nem uh. szabad beszél, kussolok mostantól. És Ittán akkor a viszont. Nácsónak megmutatja, ó. És mindjárt jön a Fater keze is. A Abba megkamerázik. Nácsót csivogatja. Hozz egy cigit, Fater. Jézus, Ó, ez, lesz, ez lesz a borítókép gyerekek! Mindjárt <gül> ezek is lespárolják egymást! Az lesz. De Úri, de ne várj! Ez az óriási. Hát, srácok, örültem, ez hogy ismerte meg tudom, az. hogy ez az, az, az előző másfél volt Na, erre nem tettem volna összeget amúgy, hogy ez megtörtént. Hát ezt én se láttam jönni még mégse olyan tökéletes. Ú, de, hisz, na, még a Laura is azt jelzi, hogy na mi a fasz volt. <gül> Valami nem stimmel. <gül> <gül> mi a pahelyi és volt ez? <gül> na következő ilanet az lesz, hogy elmegy a Massimo, az ott fog ülni a Nacho és telébe szarják, hogy ott van a csaj, és csak egymással lesztek elfoglalva. <gül> az megoldaná mindenkinek a problémát. Abszolút. Anya, megismertem egy fiút, Nacsónak hívják, és Massimót szereti, vele szeretnék együtt élni. <gül> Hi Dagi! <gül> you are my favorite customer. men återanvänd újra Nej, nej, na jó, még egy Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej. Nem <gül> Nej. -e? Ezt, ezt muszáj. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Lemonyada. Kezdek beleszeretni a lengyel nyelvbe. Hát a fantáziá égebből is kis vagy amúgy. 22 perc, az nem sok. Na, most már... Várjál, 22 5, az 17. Nem 11. olyan részes málja. Na, negyed óra. Most ez az előző szexfantázia, ez, ez fölébresztett. <laughs> Igen, ez kellett, hogy végre történjen már valami. Múltkor csináltam limonádét lime és kérdezi a Freddinél, hogy na, mit csináltál? Limonádét? Mondom, nem. limeonádét. Mire tudtam, szem. hogy ezt fogad mondani. Igen. Magát, igen. És ilyen ö, halott szemek tekintettek vissza. Hát utána ő is másra gondolt így esetétben. Nachóra. És Massimo-ra együtt. <gül> ja, de tényleg, Fredi, ha már ez szóba került, akkor a második rész után itt is elleshez praktikákat, mert ugye ott mondta, hogy a fülnyalást azt eltanultad massimo Na most hagyjuk, hogy meghívj egy másik csábot és lespárolt és semmi más. Ha nem pont erre gondoltam, azért itt a film elején voltak más dolgok is. Ráír valamelyik őtök? Hát attól függ a gagból maradhat, vagy ki kell venni. De csak Robat akkor neked életed. ugyanúgy a szád nyitva marad, minthogy... Rohadt életben, hogy holnap már nem vagyok, Szabim, mert esküszöm átvenni. És, és vannak ott. Hú, ez jó csaj volt. Kész, én, én meghaltam, tehát én, én körülbelül ötször haltam meg az előző öt percben. Én is, tehát ezt, ezt, ezt nem tudom normális keretek közötti behatárolni, hogy most ez konkrétan mi a Ez ilyen next level bullshit. hogy lesz negyedik? Tudi, hogy lesz. De biztos, hogy nee. nem lesz lezárva a sztori. Kizárt, hogy lezárják egyet. Na az lesz, hogy ő, a Massimo összejön a nachoval, ő meg összejön a barátnőjével, azt. Ja. De a Massimo eddig is tudott a nacho-ról, nem? Most Priszti... Hát szerintem csak sejtette. Csak sejtette. De lesz már volt a nachot, és nacho cserébe elmondta neki. Ja, bocs. Ez így megy. Fél éve ismered őket? De ha lesz negyedik, azt nem nézzük már meg, ugye? Hmm. Hát ezután... Bármi jöhet már. Kb. Én már feladtam mindent. Sistenem. Most komolyan főgonos lesz a Massimo? Azt mondjuk adnám? Adnám azt egyszerre? Hát. Mondjuk az annyiból logikus, hogy már végül is a második is belengedte ezt, uh -huh. hogy inkább a Nacho volt a jó fiú. Igen, az úgy nem lenne teljesen logikátlan. Így két film, vagy két és fél film után. Én most legalább De... történik valami. Igen. De figyelj, hogyha most a Massimumból főgonosz lesz, akkor valószínűleg a Nácsó lesz a felesége, tehát most ez tulajdonképpen... <h> <h> <h> és ezzel mi a probléma? Nem, nem mondtam. Én mondtam egy szóval is, hogy ez probléma. Én nem, csak én azt gondoltam valamivel. Szerintem inkább ennek a végén akkor elrabolja a Nácsót, és egymásba szeretnek a következő <hállt> filmben. És a negyedik... Csak hogy... Maradjon. Egyébként az, hogy megismer egy Bob Korn nevű embert. <gül> Long dong dong <chon> dong. <gül> Muszáj volt ezt a snitted ilyen hosszan kitartani? Ez a Massimo. szimó? Én azt tudtam, nem a nőt kell nézni, szerintem. Nem a csávó? tényleg. Nem, én is a csávót figyeltem, hogy ezt hasonlítam a szimóra. és furán ő volt a középpontban, de szerintem ez biztos nem az. Nagyon komoly művészi koncepciók vannak itt. És komoly napszemüveg, megint. Ja, igen. Ilyen Power Rangers. Ezt én divat bemutatónak veszem. Van még egy kevés volna, de most csomó. már nem megyek ki. Ennyire durván a, a sasquatch nem ittam le magam, mint most, tehát ez... Ezek egyre jobbak, ezek a közös fiúk. Igen, <gül> Töb többször kéne ilyet csinálni. Magamban inni az unalmas. Mi, mi, mi? Hát ezt nem is gondoltam. Ez, a, ez a nacho Ikert testvére. <gül> Én már várom. A nő az nem a területe volt? Mélyecske. Énként ezek az egymásra ellentétes maffia szálak mennyire jelen vannak ebben a filmben is? Ja. Jó, hogy néha emlékeztetnek, hogy ilyen is van. Figyelj, még 12 percük van, lezárhatják a történetet. Megúzhatjuk. I got a bad feeling about this. Mindenki mennyire figyel. Ja. Közben nézem a mozi műsort, hogy a hétvégén lehet-e nézni valamit. Találtunk izé valahol egyik fiók mélyén ilyen ingyen jegyeket, és szeptember közepén lejárnak, úgyhogy most muszáj lesz mozizni valamit. Megnézed még egyszer a topként. Egyébként erősen gondolkodom rajta. Van most a... Nem tudom, hogy azt látta, de egy ilyen érdekesnek tűnő film, aztán az a cím, hogy ahol a folyami rákok énekelnek. Igen, meg, vagy igen az, az azt mondjuk néztem, nem. De arról nem túl sok jót hallottam egyébként, de gondolkodom ja. rajta, hogy nem tudom. Hát csak, hogyha nincs más érted. Valami híres regényből készült ez a cucc. Uh -huh. Ez csak a... Ez egy de... tavaly előtti bestseller Aha. volt az a film. Vagy uh -huh. hát a, a, a, a regény. regény. Azt testvérem olvastál, hogy nagyon-nagyon nagyon jó a regény. De a film uh -huh. az állítólag nem. Uh -huh. Ja, én én csak a Daisy Edgar Jones miatt érdekel. Aha. Aha. Ez az ingyen amit mondtál, ez csak a, a multiplexbe érvényes? Uh -huh. Jaj. ja, ja. Ja, hát akkor a Ártmozi az kiesik. Igen, de azért megnézem, hát. hogy ott van-e valami. Enkém, ha már ilyen izgalmas a film. Engem ez a nevem Zlatán érdekel, de ti, ti úgysem néztek ilyet. Nem. Ilyet nézzünk, amit most nézünk. Mi azt nézzük, hogy a nevem Nacho. Mi a ja, vicces, hogy mindenki hogy figyelt az elején, lesz -e belőle, hogy lesz ebből valami, azt rájöttük, ugyanaz a búzs itt, és hirtelen témát változtatunk. Oh, the fuck! Kérdés hát most, ér. hogyha ha mindenképpen a most nézett 365 nap harmadik részről akarunk értekezni, akkor hát a másodiknál nézhetőbb, de most ez ja. nem tudom, hogy dicsérete. Szerintem ez. Nem, tényleg nézhetőbb, tehát. Ja. Most nagyjából az, a három rész közül ez idegesített föl, effektíve a legkevésbé, de... De ez a legunalmasabb. Igen, ez nagyon nagyon érdektelen, nagyon unalmas, nincsen... Ne, a második itt... unalmasabb szerintem. Nem, ez, ez a másodikban legalább a... megvolt ez a hülye, gonoszikertestvéres szál. Igen, az egy kicsit feldobta. Hát de itt legalább ez a szeremi háromszöggel történik valami. Hát a szeremi háromszög az öt perc jött be a képbe. Jaj, ezt Megint már elmondtad. Fog. Ezt már, de nem ezt mondta azut az előtt is, hogy magára rántotta? Én lepedőt. ezt már nem bírom. Meg egyébként azt most mindettől függetlenül, amit láttunk, azt tényleg le kell szögezni, ezt mondtuk a másodiknál is, meg az elsőnél, is hogy most így technikailag amúgy Oké, tehát... de most az, azt nem vegyük már pozitívumnak, hogy vettek egy HD kamerát, és az a leforgatták. A... Operatőrileg, rendben? Operatőrileg rendben van a vágás. Jó, az, hogy volt néhány vágatlan jelenet, az külön jó. jó az, az jó, azt aláírom, igen. A zene de az kriminális rossz. Van, az azt jelenti, hogy nem minősíthetetlenül szar. Igen. Tehát, ez, így, ez így egy film, amit így egy kamerával. A technikai leforgatta. oldalára azt lehet mondani, hogy látni, hogy, hogy odafigyeltek, hogy ne legyen szar. A nem, az egy jól leforgatott film. Ez egy olyan film, amit így leforgattak. Hát ez korrekt. Hát igen. Mm -hmm. Nem annyira szar a film, hogy már muszáj vagy ilyeneket, azt, ilyenekbe azt kapaszkodni. Azt lehet mondani, hogy nem néz ki szarul. Hát jó. De, De Mikor semmi másban nem tudsz kapaszkodni, akkor ez nagyon sokat jelent? Szerintem nem. Dögöljön meg az egész film. De hogyha ilyen lesz a végéig, akkor erre talán tudok már adni két pontot. És akkor szintet léptünk. Uh, mekkora troll ez a nő? Ez a nő, ez... az olyan, mintha másnaposokból lépett volna ide. Nagyobb, mint a nacho. Ja, ezt nem tudják ennyi ide alatt lezárni, most már tényleg, Igen. nem muszik a Nem, nem, lesz, nem lesz vége, tehát ezt felejtsétek el, itt lesz negyedik. És cliffhangerrel fogják megint lezárni. Megint lelödik a csajt. Na most egy, nem tudom, veszett kutya harapja meg, vagy valami. Egy tetanusz. Rádomnak egy kocsit. Kap. De ezek a színészek szerintetek, amikor ezt megnézik, akkor, akkor ők mit gondolnak, hogy... Úristen, de unalmas ez, vagy... Figyeljetek, hogyha... Tehát nem feltétlenül kell abból kiindulni, hogy... Szóval csak arra akarok kiukadni, hogy a szürkét a Johnson és a Dornen is utálta. Tehát lehet, hogy ők is. Tehát lehet, hogy ők alapból aláírtak, után... alapból aláírtak három filmre, és éve. már nem lehet kitáncolni. Tehát, mert, mert ugye egyébként a alakításukon ez érződik, hogy utálják. De a fiatal színészeknél azért az is egy fontos tényező, hogy nekik az lényeg, hogy folyamatosan legyen munkájuk. Hogyha ezer mellék szerep kis sorozatokban, akkor abból fizetik a számlát. É, ez is igaz, Ők igen. kaptak három filmre szerződést, három évet dolgoznak, négy évet dolgoznak, megismerik őket, kb. a világon páran, hát ha jobb szerepeket kapnak. De ez jelenleg nekik egy fix jövedelem. Ez is igaz. Igen. Valamelyik színész mondta, hogy, hogy igen, ez munka. Megcsinálom és kész, szeretem a munkámat. A Nicolas Cage mondta megint csak hogy tök mindegy, hogy mi a film, csak dolgozhassa. Hát meg az Antonio Banderas mondta még régebben, hogy ö, nyilván törekszem arra, hogy jó szerepeket kapjak, de hát, hogyha egy vagyont kínálnak föl, akkor nyilván nem fogom azt mondani, hogy nem. Hát igen, csak ugye ilyenkor azért nem árt, hogyha az ember hosszú távon is gondolkodik. Tehát ez az, amit az elején beszéltünk, hogy én értem ezt, tehát ez egy tökéletesen legit hozzáállás szerintem. Csak aztán neki később majd lesz egy karrierjük, és nem azt mondom, hogy esélytelen, hogy innen kilábaljanak, csak sokkal nehezebb dolgok. Hát nehéz, lesz. nehéz. Tehát a Cage is. Én értem, hogy szeret dolgozni, de az nem tesz jót neki se, hogyha ilyen hulladékokba játszik. Hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy a véget ér ez a szerintem körülbelül 200 részes szága, akkor hogyan fognak majd tovább menni? Hát erről beszéltünk az elején, mm, Igen, igen, igen. ezt majd eldönti a jövő, igen. Mm. Ez inkább a végtelen szága szerintem. Igen, tehát Láttuk már mindkét esetre példát. Most a két főszereplő előtt ott van a lehetőség, meglátjuk, hogy hogyan élnek vele. A feszültség az annyira magas, hogy nem bírom, nem bírom idegekkel. Szerintem, hogy most lekapcsolom. Úgy beszél, mintha valami anime gonosz lenne a csávó, <gül> mert az is. Ilyen <gül> Sauron. Mustaf. Ez egy tök jó jelenet lenne, hogyha a Sából nem játszal ilyen kriminálisan szarul, amúgy. Jaj, milyen történet lesz ezt? Három percben el kell mesélnie ezt a történetet. It was Mickey Mouse. Asterix and Who was Donald Duck? <laughs> Haladjál már. <gül> mindjárt vége, mindjárt vége. <gül> Három hónap múlva ugyan itt a negyedik része. Na még a csajt valaki lekéne, hogy lője. <gül> De ha lelövik, akkor tuti lesz negyedik rész, ezt már ismerjük. Szerintem csak lefossa egy galamb és elájul. <gül> Na azt adnám. Tehát most nem értem. Regényből van, amúgy negyedik? Ezután szinte kedvem támad utána nézni. Há. Már egy órája kedvem támad utána nézni bárminek. Csak nekem kelljen ezt nézni. Na, ne na a csó, vagy nem lövi na a csó? Nem, nincs. Lehet kijön a cápa ember és megeszi. Na csó nincs, nincsó? mint hogy a regénynek nincsen nincs, negyedik része? Nincs. A... Három része van? Igen. Mm -hmm. Hát végül is az volt a vége, hogy ha szereted, elengeded, és hogyha visszajön, akkor megtarthatod. Igen. Úgyhogy most tulajdonképpen elengedte a csajt. Igen. Te ilyet is egyébként ritkán látni, hogy két rész egy éven belül jelent meg, Igen. és a harmadik következő évben. Tehát ezek ilyen nagyon jól megírt könyvek lehetnek. Ez a, ez a Matrixnál volt, hogy a második, harmadik az egy évbe jött. De most a könyvről van szó. Értem, csak ugye a film is. Hát azt Na foglattam. jó, csak azt, azt, azon dolgoztak nem tudom milyen öt évet, vagy mennyit. Jó, ja, értem, Tehát értem. Ezt így annyira nem hiszem, hogy... Na mindegy. De ezben szerintem ugyanaz a snitt, amit Én az előbb láttunk. A határozottan bullshit szagot érzek. Jó, most határozottan azt érzem, hogy ez az előző két óra, ez rohadtul nem érte meg nekünk. Nem mondhatod. Ha ezt nem mondod, Black Sheep, akkor sose jövünk rá. Az, az mindegy, hogy mit ér, mi mit érzünk, az a enyek, hogy a hallgatók mit érez. Remélem, ők jól szórakoztak. Én nagyon remélem, mert... Mi négyen nem, de remélem, ők igen... Én követelem Steve James egy gépfegyverrel, tehát ez most az a kategória. Ide, hogy... ebbe a jelöltbe. Igen. Oh, Na jó, nagy vége. Ég. És akkor most mi van? Hát most örülünk, ég, hogy vége vége van. Van. van, Tehát, hát, úgy, hogy... úgy... azért ismered azt az érzést, amikor így átéled a az életednek egy nagyon nehéz napját, és így a végre egy ágyba kerülhetsz, és így elengedheted az egészet. Na most jön az az élmény. Csak az Ez a baj, élteké... hogy én attól félek, hogy jön egy negyedik rész, és ezt az élményt. Valószínűleg, de most, hogyha abból indulunk ki, amit láttunk, amit amúgy nem javaslok, de most próbáljuk meg, dacára annak, hogy egyáltalán nem tetszett a film, sőt, szerintem nem? mindegy, Fo hagyjuk is. Ha az egész történetet vesszük alapul, és az egész történetnek a lényegét, akkor szerintem ez a lezárás dacára annak, hogy ilyen barátok közt a négyzeten körülbelül, amit itt láttunk, túljátszottságban és csöpögésben, azért szerintem ez többé-kevésbé korrekt lezárás volt, hogy így félig meddig nyitva van hagyva, nem volt teljesen kimondva, megmutatva. Szerintem ez nem volt a legrosszabb megoldás. Szerintem én örülök neki, hogy vége van. Na, amúgy én is. Hát annak én is. Ez a Steve És James film, ez a 86-os Avenging Force lőj a vadászra. Tökéletes. Egyébként 58 onár, úgyhogy kicsit kezdek Nos, félni. De... Tökéletes, indítsuk el most. <gül> Na, összegzés valakitől. Egy fasznyival jobb, mint a második. Hát egy nagyon kicsivel. Én erre a filmre adtam egy hármastam, amúgy. Az összes többi egypontos volt, de figyelj most, Itt úgy nem kurt fel, nem semmi Nem, ugyannyira nem. És itt még úgy elkezdett abba az irányba mocorogni a csaja, aminek van értelme. Tehát, oké, okay, hogy ez a, ez a nácsó sem éppen egy becsületérdemrendes, Ez egy tökéletes szuper, férfi. Super morális csávó, de ez így legalább így, így, így nem rabolja el, meg nem mm -hmm. használja úgy, mint egy tárgyat, meg mit tudom én. Ez, ez szinte egy olyan románc, amire azt is merem mondani, hogy ez egy fokkal egészségesebb, ne ami nem volt jellemző nem, az előző jaj, filmekre, jaj, jaj. tehát ez már önmagában kettő pontot megér, a harmadik pont meg azért, mert hát, ja, egy pont mindennek jár, és, és ennyi. M meg, meg a Massimo sem ölte meg a végén, hanem úgymond elengedte ja, diplomatikusan, tehát ez nála is mondtam, egy, hogy... egy jellemfejlődés azért. Ezért mondtam, hogy ez a lezárás szerintem nem volt annyira rossz, Én annyit mondanék, hogy hát én is két pontot akartam adni nálam végig, szinte végig két ponton állt a film, aztán Massimo és Nacso lesmárolták egymást, és három pontot. <gül> <lett>. Én két <gül> pontot hogy adott Massimo, vagy Nacso segge miatt, de ennyi. Tehát ez, ez, egy, ez egy kriminálisan szar volt. Azért kap két pontot, mert ezen ittam a legtöbbet. És most érzem a legjobban magam a három filmből, tehát ez... Jó. Ez egy minősíthetetlen hulladék volt. Ez az, egész az egész, trilógia egy... Az egész, az igen, amúgy úgy, ahogy van, egy minősíthetetlen, haló. káros hulladék. Ez egy hulladék. Az... Hogyha fogják ezt, a, ezt az anyagot, amire leforgattak, és bedobják a tűzbe, akkor mindenki jobban járt volna. Azelőtt, hogy egyáltalán bármit fölvesznek. Igen, tehát a, a nyers anyagot, amit leforgattak, rádobják a tűzre, és nézzük, hogy milyen magasra csapnak föl a... Lángok, azzal sokkal jobban az az az szórakoznánk. És az, ami ez a füst szennyezje a környezetet, mindig kevésbé, mint amúgy megnézés után. Hát jobban jártunk vele, mint az elmaradt tüzi játékkal. Ott van megint a csöcs. <gül> <gül> Ekipa. Jó. Jö, ti pedig megnézitek. Én, én már kikapcsoltam és fölgyújtottam a gépet. <gül> hát akkor ennyi lett volna. Az újabb 365 nap kibeszélünk. Mindenki, aki kibírta eddig, adnak egy nagy gratula. Aki mind a hármat megnézte velünk együtt, szuper király erős emberek vagytok. Igen. Az elég bátrak, az elég vagányak pedig leírhatják, hogy melyik volt a jobb a Suburban Sasquatch vagy ez. És nyilván csak az nyilatkozhat a Suburban Sasquatchról, aki végignézte azt is. Hát, mondjuk szerintem ez jobb volt a Suburban Sasquatchnál. De... Szerintem is. Igen, ez nem egy nagy csúcs. Ég... Igen. Jó. Jó akkor ennyi lett volna ez az audio kommentár reméljük azért szórakoztató perceket garantált nektek, és akkor találkozunk majd legközelebb valami sokkal jobbal. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.